Mirëmngjes. Mirëmngjes të gjithëve. Mirëmngjes, mirëmngjes Beach. Mirëmngjes ju që jeni juordë, dora është 703. Mirëmngjes ju që jeni duke dëgjuar Radio Kombëtar, KLB FM. Mirëmngjes ju që jeni -hmm. duke menduar mm cilat do të jetë këngat që do -hmm. të vijë para. Mirëmngjes ju. Po nuk e kemi edhe ditë këngësh sot. Ju që thoni sot do fitoj e kam vendosur. -hmm. Do që me të kërkesat ë? Po, sot është ditë për ata. Djalë të publiku. Po, është ditë e muzikës tuaj. Kështu që mos ia bëni pyetjen e muzikës uh, vetes, por bëhuni gati për të na shkruar në 069 2070222 preferenca i juaj muzikore do të vendoset sot uh, në si klubin e Mëngjesit si di... në si fundi, domethënë si fundjavë, sepse ka ardhur fundjava. Ose mund të na shkruani edhe në faqen tonë në Facebook, sigurisht te klubi i Mëngjesit. Edhe të shkruani, mi afton të shkruani i titullin e këngës Ne do të ashojm edhe do të jakërkojm DJ oh, Altinit <laughs> <laughs> On the floor, DJ uh, on the floor <laughs> Mirë përveç asaj, ne kemi shumë dëshirë Në dërgoni edhe locationin të uaj Edhe të thoni mirë më njës Ti themi njëri tjetërit mirë më njës Në këtë minja. të të të shkurt Në këtë të të të përëntë Të lartishëm, për. pa Më mm më -hmm. më më më më më më më më më më më më më më E cilë anë a përgatit për uh, fundjavën? Për, për fundjavën dhe gjithashtu anë a përgatit hmm. Se sot të këtë atri metropol uh -huh. <laughs> uh -huh. shmëllot, Sot kemi një Shullohet të live session i skrëtumë në sonus Në kuadrë të Metro Soundy pra. pa, pa, pa, pa, pa A ti shumë suksese? Sot, pa sot, jo. Besoj Adi. se je përgatitur mirë për këtë mbrëmje Po, po, gjithë natën ti <laughs> Shpirtër ishtë gatë Gjithë natën be, me roba pa roba Me rroba siçiçme. Wow! <laughs> Mirë. Kështu që, po presim çfarë muzikë keni dëshirë që dëgjoni sot. Ne ndërkohë do të do ta nisim me plotësimin e dëshirës Altinit. Të Factor Rudit. Të Rudit. Rudi. Rudi. Rudi. Rudi. Rudi. Un kërkova një këngë. Un kërkova një këngë nga Arcade Fire, sepse janë një nga grupet e mia të preferuara dhe Altini është i majt që Po ti sigurte Article ata Artie er Magic Magic natyrisht Kjo është kënga nga albumi i fundit i Arcade Fire. Pa. Arcade Fire është një tjetër grup që unë e dua shumë. A, unë dëgjoj vetëm Artie Magic Magic Flori, ndaj mendje, ndaj. Nuk, nuk duhesh tani të duhesh disa. Po jo Flori. <laughs> jo, në fakt nuk e dua disa dashuri, kështu thonë. Nuk duhesh test të disa, është të disa grupe. Dgjaj, dgjaj. Mjë më gjësë, i mirë këthyrë në krypën e më gjësë, të shora 07.09 minuta oh, Mjë më gjësë nga unë Suada Mjë më gjësë mjë nga unë Flori Mjë më gjësë nga unë Rudi Hello, nga të tini ah, Si jeni, hurojmë të jeni mirë njërës Kus do që është në Lëvizie, besoj edhe është duke nga të gjuar Do të në qëtë në qëtë më shëqërin tonë Besoj se po, mund të janë ngri Do të janë një këtojmë neve Me Dijen më høy prej natyrës. Dijen pak më mirë, po. Ne në fakt dije bëm një një jump ose një kërcim deri në në sinema, në sinema oh. Plex, në QTU. A dhe pam një film sigurisht, nga ato yes. filmat e bukur që dëgjuesi tan që kanë marrë çmime gjithë ato ditë. Kan mm -hmm. mundsin që të shohin. Mm -hmm. Ëh. Ne pam Escape Room, do qëm di ë, ishte premierë në fakt. Premierë ishte. Po. Madje si morën nuk na doli në një çmim aty ë, se erdhi njëra vetë ta keni sa çmime thëm. Mm Ëh. -hmm. Po nuk u dhan sa çmime, jo për masazh era, jo ta gjëra edhe Flori bërtiste rrethun ton, po rradha jo nuk erdhi kur. <laughs> Un i thoya, sa thonte ajo numrin thë, "A su ada basketal ti?" <laughs> Neve nuk kemi fat në lojra, kemi fat në dashuri. Pa. Asa ku kemi njëri tjetrin, po. Po, po, po. Çfarë sot ajo thënia që, çsoa kush... ti kemi njëri tjetrin, po falenderoj familjen këtu. Ëmë <laughs> mirë. <laughs> <laughs> edhe edhe ajo dashuria është për familjen. <laughs> <laughs> po gjithsesi E ishte një film shumë një interesant. Filmin, një thriller mister shumë interesant. Ëh, mm -hmm. të mbante gjatë gjithë kohës në ankth si çfarë do ndodh tani, çfarë do ndodh tani. Ishte kështu si një puzzle, si ato lojrat e fëmijëve që duhet të formosh figure derisa u formuan në fund. Mua më pëlqeu. Munduk interesant, edhe pse nuk është zhanri që unë dua, por këto vitet e fundit në Cineplex kanë filluar ta ta shikoj edhe këtë lloj zhanri. Filmi filmi ishte për mendimin tim ishte interesant. Nuk është se nuk ishte një film që të tërhiqte vëmendjen, për shembull, të thoshte që ndrorë këtu, hiqë celularin nga dora apo mos bëj këtë, mos bëj atë. Aktrimi që mendoj që vërtetë do të thuash. Aktrimi mendoj që mund të çalonte pak. Mm -hmm. Sigurisht kishte momente kur aktorët, ndoshta um, ëh, nga personazhet në fakt që shkoi deri në afër fundit, mund ta kishte aktoruar dhe më mirë. Por, si do që tjetë, si do që tjetë, mu dukë interesanta. Kjo është subjektive të stajtë. Uh, mu dukë sikurë i përjetuan lojër atë atë, i Sa përjetuan kjere? me vërte ato të, ato dhomat ku atë a hynë. Në faktë, si është ideja i Escape Roomit, i Escape Room uh, është një loj, një loj filmi ku uh, ti përpichesh ose të pak tën disa njërës futën në një botë, Imagjinaro reale, po ajo është më tepër se reale. Ata por... mendojnë se janë në një bot simulimi, mm -hmm. pra që çdo çdo situatë është e simuluar, por shumë shpejt e kuptojnë që është reale. Është reale shumë shpejt që në momentin që vdes personi Resika i parë. Po, po. Që në qenë atë moment aty është kuptuar tashmë se ata kanë një sfidë, mm -hmm. duhet të shkojnë deri në fund dhe uh, vetëm një person i caktuar duhet se të fitojë, duhet që të, të jetojë. Pa. Por Absolut. dhe jo pa qëllim ishin përzier dhër uh, 5 apo 6 tani uh, uh, ishin, ishin, po. jo ishin ishin 6 në fillim jo pa qëllim sepse kishin kaluar disa drama anjë mm -hmm. dhe kjo kjo dhoma pastaj do isprovonte ato Pra çdo gjë ishte krijuar sipas përvojave të tyre personale dhe secili për hyrë ishte një imbietuar kjo ishte ideja pra secili për hyrë ishte imbietuar në një, një aksident apo në çdo në çdo escape room në fakt në çdo escape room uh, po në një dhomë shpëtimi Pra si çuhet që loja, loja quhet e till, vendoseshin njerëz të cilët kishin një lloj historie. Kishin një lloj historie të caktuar, mund të ishin për shembull ata të, të bietuarit nga një nga një shpërfim madhor, po mund të ishin të vetmit kur kishin kishin humbur jetën edhe 20 të tjerë. Pra, ishte ai rasti i probabilitetit. Por është ishte një herë mund të ishin skendstar, një herë mund të ishin nuk e di sportist. Ideja ishte, ideja ishte që nga të gjithë këta njerëz që secili prej tyre i kishte mbijetuar një situatë shumë të vështirë në të kaluarën e vet, ideja ishte që u mblodën pikërisht këta njerëz për të parë se cili do të ishte ai më i fortë që do të mbijetonde. Delde ajo ideja pak a shumë që mëj më i fuqishmi mbijeton sepse edhe një nga karakteret e thot shpesh këtë gjë është pikërisht një nga karakteret i cili ka vrar shokun e vet për të mbajtur xhaketën kur ka qenë në telefon. Po ti mos e thuajtë se pastaj nuk ne. Ne zbulove film çakutimin ka. Po, po. <laughs> gjithsesi, gjithsesi. Ti spo e shikoje që un po mendoejse se çfarë të thoja se aty po të thua sh një element automatikisht zbulon fillasin shpejt. Se ti bravo. <laughs> <laughs> po. Ëh, po. uh, gjithsesi un do thoja që kishte një ritëm të mirë, kishte dinamik si fil. Edhe të të mbante të mbërthyer sepse kishte shumë aksion edhe ishte thriller, midis thriller dhe pak horrori do thoja. Po po. Ëh, por uh, un thjesht ngaçi qi... Aksion ndonjë fantazm aty apo jo? I, jo, nuk është se gjënë horror. Ëh, uh, ishte çdo çdo gjë ishte reale, midis reales dhe pastaj del që ishte. Ishte një, ishte ajo, ishte, ishte një, ishte. Ishte fantazm. Në fund i doli doli diçka private, ëh. Nuk e di. Kur fantazëm është sepse një film apo jo? Nuk nuk i kishte dalë identitetin, po. nuk i del identitetin. <laughs> ah, yeah, nuk e del identitetin mirë. <laughs> Gjithsesi, okay, kjo është nga ato që Flori s'do ta rregoj prapë. Uh, un thjesht thjesht mendova që për shembull karakteret nuk ishin zhvilluar dhe aq mirë ose patur... pritetin pak gjërat mm. në në skenar. Po që këto janë gjëra shumë dytësore që un i shoh ndoshta kështu me syrin tim. Të rregulluajmë uh, te Skypeum 2-shin. Po. Bravo. Ju a e këshilloj gjithë njerëzve të shkoin ta shohin gjithsesi. Në kinema kishte plot njerëz që dukeshin që e shijuan, a? Shumë plot ishte. Un ishte hera e parë që shkoja në sineplex. Ishte premier, a? po kam idenjë që duhet ta zgjedhin edhe Cineplex-in përveç e teatrrës, në që ndodhet në Teg. Un personalisht atje shkoj gjithmonë, por dëshitoria ishte shumë interesante dhe duke qenë që ishte një gjëre, kuptan, kishte mm, mm, mm, është ajo era të... e, e sedirëve të reja, po, siç pa po makina tash hequr qesja. Un dhe un dhe Rudi oh, ishim në një lovsit. Un me Suadën ishim në një kshu, ishte dysha. ishte një ishte një dyshe dhe ishte aq aq e rehatshme, uh -huh. sepse Suada as dhe Voçkel dhe Molavend Goxha e ke parasysh se është po, e. Saqë ishte horror po, edhe mbështillesha shumë pas Florës. Flori Shikoi dosta. Sa ushtri sa mundi po prap më la hapësirë sa të doje sua. Janë shumë ato lëfësit. Janë super. Janë shumë ëh. Unë s'kisha provuar ndonjëherë. Ja e provova vetë dje. Mirë. Mirë. Ne do do të kalojmë tek miqta në këto momente, pastaj do të kalojmë tek një preferencë muzikore, nuk e di nëse sa nëse do të kemi dot mundsi që ta vendosim tani Altin, se kanë filluar mesazhet. Do i vendosim të gjithën. Okej, okay, do i vendosim të gjitha. Mm. Every breath you take për shembull, Vianjani Obrigado por isso. Hoje de manhã passa a publicidade. Publicidade. Oh.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 Zhull Verne u linë në qytetin bregdetarë të nantes. Në vitë 1587, pas 19 vite është burg, merit mbretëreshës së skocesve i pritet koka. Kjo për faktin, sepse ajo në bashkëpunim me disa njerës të tjerë kishim bërë komplot për të vrarë mbretëreshën Elizabeta e parë. Në vitë 1550, me loet stasi policia sekrete e Gjermanisë lindore. Në vitin 1968, një sulm ndaj studentëve Zazak në Universitetin Shtetëror të Karolines së Jugut, që po protestonin kundër ndarjes racore, shkaktoi 4 të vdekur. Në vitin 2010, një stuhi e furishme në malet Hindu Kush të Afganistanit shkaktoi 36 orteg dëbore, duke zhdukur mbi 2 kilometra rrugë dhe duke vrarë të paktën 172 njerëz, si dhe bllokuar 2000 udhëtarë. Në vitën 2014, një zjarë në hotel Medin të Arabi Saudite i merjetën 15 peligrinve e gjiptjan dhe shkaktoj plagosjen e 130 të tjerëve. E di, a por nuk e di, këto njari e futën datën e sotme në histori. ishë me James Blunt uh, 1973 një nga këngët më të bukura është lanchuar për herë parë në vitin 2007 e ka qen pjesë e albumit All the Lost Souls. Kështu që mm. James Blunt ishte shumë inaso kohë. Shumë, madje me këtë këngë nuk e di, uh, u vendos në chart-rat e të gjithë botës, po mm -hmm. e dini se James Blunt ka qen ka qen ushtar? Jo, ka që jo, ndërë në Kosovë me Mision. Ka që ndërë në Kosovë me Mision, është të vërdatë, është të vërdatë. Ka shërbyrë në Kosovë. Edhe të mendosh, kjo njerime ka i zidë ombëll, ka, ka ishën pak e dhe... është edhe... super po dinë ta shtinda. Por në fakt në fakt, fakt un sa herë që mendoj për emrin e James Blunt, mm -hmm. bëj një lidhje pak me anglishten, një lidhje pak komike, sepse nga që mua James Blunt më është dukur gjithmonë pak tepër i but për shijet e mia. Ë uh, i but ndonjëherë edhe pak si jo bosh, por si pa ngjyrë, kupton? Dhe hi -hi. Blunt faktikisht Blunt në anglisht e ka këtë kuptim vetëm se shkruhet me a, ai e ka me u, B L U N T. Por edhe Blunt, fjala Blunt do të thot kur është diçka pak pa një gjyrë, pa shqie, pa situash, pa nuk e disë Ma më pëlqen është shumë stili këtyre këngtarve që bëjnë të loj muzike si stili The Passenger për shumbu Po kjo është më interesant dhe kjo ka shenë kënë nga ime preferuar nga gjitha singlat që Më shumë se Beautiful Po po, më shumë se Beautiful a ja u bërë shumë virale Nëzori edhe një tjetër këngë në faktaj Isht tani në... kohët fundi e fundit që ishte shumë interesante. Ka zer disa. Edi, edikush më pëlqejnë mua uh, vetëm të dështoj këtë ajo hmm. kënga që ka një videoklip mm -hmm. që ngjan shumë me idenë e filmit uh, uh, e filmit me Jim Carrey në the Kate Winslet uh, që Eternal e, the, Eternal the, the Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Paka shumë që luan me këtë ide në e humbje së memorjes ose të heqje së memorjes së një mardhënjeje pasionante për të harruar të dashurën, ishtë të dashurën se nuk e harru në dotë. Pak aş shumë edhe ideja e një videoklipit të të James Blunt është si e përshtatur sipas këtij filmi. Megjithatë, ne jemi duke folur për një personazh, edhe për një shihe muzikore, për një shihe muzikore, pa. për një muzikë të mirë, por ju keni të gjithë të drejtën e botës që sot me që është e prante përpara se të kalojmë tek e shtuna dhe tek e Diela, edhe të gjithë të... ndoshta ju marri edhe pak malli për ne. <laughs> por sigurisht, jo nga radiokomtar Club e Fem edhe nga muzika e mirë, keni të drejtën të bëni një kërkesë tuaj muzikore 0670 27, 222 Cile është kënë nga që do të donit Ty shëqëronë të ndoshta të një në mgjes Që bëni pjesë të parët Se ju e dini këtu lista bëjët e gjatë mm, mm, Absoluti mm. Nuk keni do të mundë si Vetëm tja kërkojmë, tja kërkojmë <laughs> të jakërkojmë Të jakërkojmë orgesus Me që dhe të munduat të ndajlim pak të personaxhi Që kam parë ditën e djeshma oh, oh, yeah. Do me tëmë të hapim një kujtë Pa tjetër Bravo Gati? Artë personazhësh. Ja, Vladimir Antini, ah po. Je duke parë shumë personazhe të famshëm këtu në fundit, mm -hmm. Flor. Atëherë është burr. Burrë është është politikan, apo sa ka më shumë. Oh, fal, ëh? <laughs> <laughs> Okej. Okay. Politikan. Apo poliglot. Politikan? Nuk është më politikan. Okej. Okay. Nuk është më politikan. Ja. Ëh, uh, është Ose dhe mund të jetë, po. Nuk është ë uh, është uh, shkrimtar? Jo. Ja. Ti thjesht më mm. godit shkoi mendja. <laughs> jo. Ja. Është uh, analist. Jam i bindur që nuk e quajn veten analist. Ë uh, moderator? Jo. Ë mbi 40-at? Apo nën Në bitë do me thë Pytoj parë A ty Më bitë Do shta 20 20 Mos është gazetar A thënë jo, gazetar Jo, e sa shumë Po sësishtë e gazetar hmm. um, është ti thinjur kë? Që farë përpër tje? Thinjosh, do të thuash Thinjosh? Ti gjim një profesionin Thinjosh? <laughs> <laughs> mm, ja Ti përpër të i luen vlogët Atër është ish president. Jo. Ja. Eh. Uh, uf. Atër është uh... Oca oh, Cikleti. <laughs> ësht aktivist. Aktivist. Jo. Ja. Eh, uh, me PD-n. Jo. Ja. <laughs> Atër është ish LS-ist. Po shikoj <laughs> me PD. <Pa>, po. <pa>. I fundon <laughs> emrin me B. Jo. Ja. Eshja zeis. Ehm. Ka familje? Mirë, më falni, ndërkohë që bëni këtë pyetje, një lug doja, u lutem. <laughs> ka familje? Se këto në kafeja ime duhet për serioz. Një lug kasuada, më që s'ka rraf, shikoi të marr lugën dhe Rudi vazhdon. Okej. Okay. Ka, ka, ka familje? Um, um, ka familje. Ehm. Ehm. Ka familje. Ë, unë jam profesionist, ka se nuk ushim obek. <laughs> Stada thuash ti me këtë. Ata që kanë anë shkruan... botë. Ashtu janë, jo, unë do të thëj se ti thej që s'ishte shkëtar. Jo, ne kemi të ID, që po dhe një alternativë. Aftohet nëpër emisione televizive Flori? Patjetër. Ah, uh, vajzdor u di brava. I fillon emri me uh, e? Ja. Ha? I fillon emri me n? Ja. Atërë e kemi parë, mësë shumë ti tek opinioni Po U Tek opinioni Më falë, u sa shkërë nja B, E dhe N I nga në minu me A Me P, i fillon me P se e ka më rrannë këtë desu Më falë Ja Me A Ja Që pos, i thonjë një baba Ja Mësë, më just të flonë me i dhe është presidenti Po jorë Me gjithëse edhe mund... Po pa e pashe edhe atë e pashe. Po pa jo, është tjetër kë. Um, U bërë trip tani. U bërë i lëmësht tani. U bërë i escape. escape. E, e po tani... E gjithën t'i gjuësit. E gjithën? Nërmai. E gjithën? <laughs> po në pësibullu dhe mi më. <laughs> <laughs> ja, ja, se të qaj ishte i gobek taj? Ja, së pësha kap. Okay. Në kuptimi që... Um, që o thanë gjithë. Po uh, oh. pra, i fillon emri me. Ne kem partë opinioni, kujdes. Pra bëni një analizë deri tani nga gjërat që çfarë keni mësuar. Mos i ka kë ky. Është ish LSI-s opinionis, të opinioni. Të opinionin. I martuar, jo i vobekt. Mm -hmm. <laughs> <laughs> jo i vobekt. Ë bukur kjo. Ë <laughs> uh, dhe nuk i fillon emri as me A, as me E, as me B, as me N, as me I, por me P. P. Po jo vërejëm pra me P. A jo. I bën që uh. një... Konkurenci fevziut se është dhe këtu latë Bravo E gjetham duke E bra Po nuk e themë Se të da gjithë që kikë Po jo Pojnë dhe një përjë I fillonemi me y Po E bra Bravo suaza Bravo suaza E pa vesueshme Pra E pëse është pa flok nuk është i va bëkt Ja <laughs> <laughs> 0, 6, 8, 9, 20, 7, 10, 22, 22 E keni kuptuar ju se kë Cili njëri të famshëm ka parë flori gjithi Normal je që i fillon emri me tani edhe një mish ministri i drejtësisë. Ua. Wow. Wow. Edhe i transporteve më duket ish ministri ja? <laughs> i transporteve, më duket <cilet>. se ka shë. Edhe për kësus një lloj hipi tani, ha, me kapelen e çan. Veti guru. <laughs> <Sigur. laughs> Gjithmonë vetëm. <laughs> Gjithmonë është vetëm. <laughs> Me sëzëhet e ti <të> Me golfin e ti Mirë, besoj kemi dhe në shumë dima Shumë Për të gjitha taj që janë bërgatit anje Duke në quarë mesajët e tyre mm -hmm. Jukutojmë që duhet nga dërgoni në 06 10 Në 20 7 12 2 2 Dhe mos haroni të shkuoni dhe emrin Sepse nuk bënë pun vetëm numri telefonit uh, Dojë doj, doj shtojnë pak edhe thënje në Pak kjetër pa, pa. Dhe me njëherë shkëm të moti postaj mm. Super Aterë, zgjodhëm një thënje të konfucit sotë Më mm -hmm. s'na pëlqeu kjo. Yes. Uh, pakar shumë, pakar shumë. Confucius ka thënë shum, shumë sigurisht shumë i zgjuar edhe ka ka shkruar aforizma pafund njëra nga ato është kjo. Po i ka qenë ndër të parët, i ka shkruar ato dhe ja se, edhe un po të kisha qenë konë Konfutsit. E e kanë pasurur. E kanë e kanë pasurur shumë njerë i të urtë, shumë të menhur, shumë të mator këto këtu çuaj. Konfutsi do kishte lexuar shprehjet e mia në emision pastaj. Absolutisht, jam e sigurt që po. Atëherë, nëse çdo njerëj do të kishte dëshiruar të ishte i ditur aq sa dëshiron të jetë i bukur. Nuk do të kishtë e një rantë në këtë bot ja, wow. Seriozisht <laughs> shumë Pra dhe një herut Për gjitha ta që Në qovë se gjdo njeri Do të kishtë e dashur të ishte i ditur A që sa dëshiron të jeti bukur A të herë nuk do të kishtë e një rantë në këtë bot Që në kone konfucit kjo Që në kone konfucit kanë Ka kan buajtur Kanë buajtur njështë Nga, nga, nga imazhi nga, nga, nga kompleksi imazhi Për nërë të një imazhi Dhe njës jem chat i bëjmë. Tërheq. Është pasaporta e parë. Edhe pse unë mendoj se... që ata që janë të bukur ë uh, nuk është se kanë ndonjë merit vet, sepse i ka krijuar Zoti ashtu. Po. Absolutisht, pa. nuk është arritje. Pa, nuk është arritje, pa, nuk është arritje. Ata të shkritet në atko mirë që mund të ketë qenë pjesa e bukuris që s'e kanë patur që çfarë ndjesi ka e rëndësishme është që kanë patur dijen, po. Edhe emrin se kam patur interesant Përshumë njërin atë kohë të takon të ty me emrin konfuci Për shëndetje jam konfuci Për shëndetje unë janë bukurosh e manu shajqa Jo, po, bukurosh e manu shajqa, okej, okay, do të shkonte do. Ose hurmaja Hurma Pa mm. Ka, Ka faze Ka faze Ka, Ka pas lojdo jemesh Po këto nuk janë të kohës të konfuzit Mirë, do të kërëm të kë... Do të kërëm pak të motin Të këmë të motin? Sot do të kemi një dit me djel Do të jetë djel i kështu si saq Po temperaturët do të varin nga 2-6 gradë celsius ajo pra, shumë ngrohtë dhe ishte pak më ngrohtë mm -hmm. ishin më të larta temperaturat. Kështu që vishoni pak trash, sidomos në rast se do të keni punën në mbrëmje. Po, sepse do jen grade, këtanë, të jenë 2 gradë këto, në është ndjehet toti. Un vura redhje, un vura redhje që mu desh që të eliminoja apo të lija pas një nga pulovrat të, në shtëpi sepse ndjeva që ishte ishte më ngrohtë. Ndërsa un kurveta në shtëpi kuptonva që kisha ngrirë si deda sepse ju të dy pini cigare dhe komplet ajri makinës, <laughs> më dinte <laughs> mua nga mbrapa. Nëse ajo nuk kishte yorgan, do të thonjë që më merrte përsipër. Mos, qoftë jo nuk kivem me makinë me ju të dy. Okej. Okay. <laughs> edhe un do të shpenzoj më pak më, më pak benzinë, se ulet pesha. Olldhi mazi, uh -huh, uh -huh, rëndsi ka që ka forc tërheqëse. Je me gaz tani më. Rëndsi ka që nuk do të ketë shi këtë ditë, ëh. Kështu që kjo është gjëja më e mirë, edhe un në fakt po po po planifikojja kështu me shpresë që fundjavën tjetër të bëja diçka të bukur dhe më duket, më duket se do më ndri si fati se nuk do bjerë shi as fundjavën që vjen. Kështu Ndërkohen që jemi kam, mirë. Kam edhe një kërkesë të fundit, kam mundsi ajo Olta kur të jetë në makinë mos të flasin telefon, lutem shumë. ëh, oh? eh, dje më doli paralel Oh. thash mos nga mëngjesi edhe këtu kjo vajzë përsëri edhe në trafik do mndali këngjitur. Ësht <të> punitore si blet punitore ajo, shkon ku do. Shikao, edhe e pash e pash se ç po me se fliste në telefon kështu thash. Do ta marr telefon ti ia bllokoj telefonat të varë. <të> ti them hiqe telefonin nga dora. <të> Mirë, ne do të kalojmë te një tjetër preferencë muzikore që është në këtë të premte. Greta Van Fleet, Highway Tune, Vienna, Erioni, një preferencë Erionit wow. këtu në klubin yes. e mëngjesit. Po po. Ky ky. <laughs> se kuptoj se ja kanë vendosur emrin Greta, Greta po. <laughs> emri i bukur është Greta. Greta Van Fleet është emri i plotë i grupit. Ishte mm. një katërshë shumë e këndshme. Unë në fakt i njoh them Greta Gargo. Unë e njoha fal kërkesave këtu te klubi i mësuesit. Se on faktikisht dëgjoj Led Zeppelin po. Këta janë njësoj si Led Zeppelin në statë dëgjoj. Mundon shumë më të fort. Mm, kanë pak më shumë fusion. O miqthe mi. O zëmë. Që s'a mund të rinj. O miqthe mi. Ai dini se në në në këtë Shqiprinë ton uh -huh. ë është e rrallë por por ndodh ndodh me patjetër um, er, një herë në jetë ë Ylli Limani ka vë një vllab binjak. Oh. Vërtet? Po. A cili është ai? M do ma kishte thënë Ylli këtë gjë. Ylli Limani ka një vllab binjak sepse do dal paralelisht vetë Xing Mermali dhe vetë dua do të bëj të lumtur. Ë <laughs> <laughs> pa mundur, ë pa mundur është diska që ndodhë këtu në Shqipëri, vend i vogë këll jemi fundja Po, e përëtë, po si ka mundësi Edhe, po letëzoja këta Po se, se ka ka ish pak Po letëzoja lajmin li pa po lë të lajmin informacionin se nuk do thoya lajmin po informacionin që do jetë konkurrencë fort thoshte mediatike sepse dua të kush do e marrë audiencën se te të dyja është Lili. është Ylli Limari. Kush ja ka bërë më mirë intervistën atëri bi ë. Po te dua të të bëj të lumtur nuk bën intervistë. Besoj se do të jetë për ndonjë surprizë, po në një, një surprizë megjithëse ai ka qenë edhe vitin e kaluar, çuditshme që pas përqek, është, ka ftuar pap. Si duhet të pëlqej kan është kancaja Ylli. A dish di se më ka pëlqyer, më ka pëlqyer ajo sfida që u bë për Butrint Timerin vjet në duat të bëjë të lumtur ato vajzat ishin aq të apasionuara për për Butrint Timerin edhe të shkretat Ai ka fanca sa ë uh, nuk e di jam, s'po më vjen fjala, të çmendur, të çmendur. Mm -hmm. Butrinti ka të frikshëm fansa. Ato u deshën të hanin gjëra shumë pikante, çfarë nuk bën të shkretat aty, të bënin ushtrime, derisa më në fund fitoi njëra, doli një fituese që t t si. <laughs> pra, do të takonte Butrintin. Të pusta të breakfast-ën, gjithsesi. Pra yllin do ta shohim në dy programe k'te fundiaf, k'te shtun, thër, këtë fundjavë, të këtë të shtunën. Do të thotë kudo ku të shosh ekranin do dalë ylli. Ylli. Munduse do të jetë edhe një në një koncertu në Tiranë. Kështu që shë... Hap frigoriferin yli. Yli. <laughs> dhe lë yli Dhe dhe shko dhe krevati Ndhe greja stegun Ua yli. yli Yli për sëriti këtu <laughs> Bukur, bukur Mirë do tjetë interesantë Po ma po Pa tjetër që po Po Gjisesi e do ishte shumë e mirë Se si kur të rakordoj Rakordojshin këto gjërat Që mos të ndofë dhe një përplasi e tjil Po pra Po kjo është pak si një vrap, si një vrap i televizioneve kush të marri më shpejt pa, personazhin. Pa. Pakar shumë. Po edhe personazhi ndonjëherë që... duhet të andaj se ku shkon. Pak të paktën unë po, mendoj kështu. Patjetër. Duhet të andaj dhe ai me veten e tij se ku do shkojmë përpara, sepse ja ndodhin gjëra të këtij lloji. Patjetër. Ja, ndali mund tek një një personazh që në fakt të frymzon, të frymzon pafund. Bëhet fjal për ta fumes on. Është një djalë i cili ka zgjedhur që të jetë i atashuar me rrjetet sociale, mm. po të të ata shohet me rrjetet sociale në moshë të re, por për një kaos shumë të mirë, për të paguar Jebi. universitetin e tij. Uh, Më pas do ju ndalem tek lajmi në në Brancsi. Kështu që ta një do të kalojnë tek një tjetër preferensë muzikore Altin ka, uh, ka nërdur gogja mesajë Po, uh, janë e të... mishtanë, firëmish mm -hmm, Po, pa, pa, pa, pa, pa Super, super Leha kërcer Si të mos kishtë e asë një vëbële Leha këndër Se asë që lotë për atës ja plen Te asë një he Nuk e pra nëmë të ndihet në faj Leha që është dhe kur duhet të qaj Se Lea e jeton si do jeton e sa Mos i fol mos e pëtë, lëreson të në gjëjvin e vetë Për një tjallë vagabondë, me angelin e vitin e tretë Kjo ndër bashkë prasë, arritin në botat andaj Na një as kurse më bështet ma t'ja së prindit e sa Por Lea kërcen, si të mos kisht e as një dhe vëllim Lea këndër, se asë gjelot për atës jephlehen Pea si he, nuk e bërë në të lihet në faj Lea që është dhe kur duhet të qaj Se lea e jeton si do jeton e sa Ajo nuk do më që të shtiret si një tjetër Tani e shkyer që të jetë lea e vjetër Tani është Lea e zjarta Tani nuk ka në duar më branga dhe arta hey, Nuk ka rënci nëse i flasin pas shpine Nuk ka rënci nëse përmendin për të për shtime Më në fund është vetë vetë Dhe do jetoj vetë me regulat e vetë E Lea nuk flet oh, Se ka dignitet oh, Nuk gje ajo oh, oh, Se jetën e do oh, oh. Lea kërten Si të mos kishte as një vëbelet Se hasi lotë të ratë e sjeplehen Dhe hasi he Nuk e benon të ndihet në faj Lea që është dhe kur duhet të qaj Se lea e jeton si do jeton e saj Në gjesë ora 7.53 Sigurisht ju e dini Në këtë moment ne nuk jemi asjeher vetëm Ka njerës që vinë edhe ikin Por ajo që mbetet është Vetëm i Sida E orës tete në vazhdim I Sida Wow, wow, wow, që le dhën lajmet Po edhe Iona ndë një grupi. Ndë me thënjë aves jetër dhe jetë Iona Ajo që do mbetet E do anë i do vëm qëllose <laughs> E po di gjithmon pra i pari Të kemi në thënë Zgjith gjithmon turnin e pari <laughs> Si që ka gjithë bota, që ka një speaker e lajmesh uhum, uhum. Në mëngjes Ne nuk imi si gjithë bota e, Ne imi, ne imi botave Ne imi shqiptar Mëngjesi si Mëngjesi si shkoj Në shumë dhe gjithë si gjithë man, shumë të mirë Ede këtë gjithë ashtu Edhe Mirë ushjo vësot Si dite sot? premte, po mirë Juk A andje je ti më pozitive ditën e premte si si shumë njerëz për shembull që është pran fundjava? Po. Ëh? <laughs> Ndijesh, ëh? Stë... <laughs> Çfarë plane ke për nga fundjava? Le <laughs> të mos i themi ato planet. Ato do t'i themi i të hënon. Do të zbulojë gjitha. Të hënon do në na zbulosh. Por unë do doja t'ju tregoja një lajm që sapo e kam lexuar faktikisht. Hmm. Shumë interesante është përvetse lajmi është edhe le ta themi një lloj apeli për të gjithata njerëz që ndoshta ju mungojn disa gjëra nga nga të themi gjymtyrë të trupit, mm -hmm. një mungesë që realisht është shumë e vështirë për disa persona për ta pranuar tek trupi i tyre. Mm -hmm. Por ja që është njëri 19 vjeçar spanjoll, mm -hmm. i cili që i vogël ka humbur para kraun, mm -hmm. okay, po, si një pasojë e, e sëmundjes Te ti edhe që i vogël ndërkohë i pëlqenin tullat Lego. Tullat Lego janë ato formuese. Po, formuese. Mm -hmm. Po po po po. Si lojërat që luajmë. Edhe çfarë do të thoni ju çfarë lidhje ka midis tullave Lego edhe paraqaut mm -hmm. të ti? Ai me këto tulla ka ndërtuar para krau. Un po e shoh oh, tani fotografinë e këtij lajmi dhe Dite, është shumë e habitures. Është shumë e habitures, por është e vërtet. Wow. wow. Bravo. Duket si një robot që ka, do të thotë duket si një njeri që ka një krah robotik, paga shumë. Edhe ndër aktiv më pas është të, të diplomohet në inxhinieri. Shumë bukurisit. Edi sa më pëlqej këto histori frymëzuese për njerëzit. Pikurisht janë ato ato histori që na bëjnë shumë mirë në orët e para të mëqjesit për te informacioneve politike që ne tashmë kemi ushimin e çdo dite. Ë e, e vërtetë ashtu, shumë e vërtet. Prandaj por... dhe unë nuk nuk dua të upërcjell informacione Falindere. politike. Faleminderit. Jo, në rastin në rastin isht... e kësaj, si seç kishte ndodhur, po lejoja këtë mm -hmm. informacionin që doja të ndaja me të gjithë dëgjuesit. Ky djali i cili studion në University në, në Universitetin e Kalifornias. Mhm. Uh Ethan -huh. Ship. Ehm, uh, çka bën? Ka një faqe në Instagram, mhm, uh -huh. të cilën sigurisht e përdor për për meme, e përdor për për të patur një lloj interaktiviteti me, me me fansat e tij. Dhe e ka gjetur një formë shumë të mirësisit për të paguar shkollën. Ai nxjerr diku tek 10000 dollarë në muaj nëpërmjet marketimit e të faqes së tij të Instagramit dhe thot është shumë e vërtet, më ka larguar nga jeta sociale, nuk kam shumë miq, është në moshën 21 vjeçare. Ëh mm -hmm. uh, jam shumë i fokusuar thot për shkak të angazhimit që kam zjohem në 5 të mëngjesit, pra zjohet në 5 të mëngjesit. Mm -hmm. Bën të gjithë postimet i bën gati dhe më pas mbasi i kaskeduluar këto postime, atëherë vazhdon me pjesën tjetër të ditës së tij. Dhe vetëm një gjë thot që bëj është palestra, sepse uh, merrin dhe me palestër. Por, këto para 10.000 dolarë në muaj indjerë për të paguar universitetin tim pa i kërkuar familjes. Në dimë, në të që ta sekortar. Örshë totalisht histori fërëmzuese. Hmm. Është... Si ajo, si ajo ti e trajëmoni lartë për mënda. Ka një loj, loj fërëmzimi, okej, okay, rjedetës sociali e këto ko, ne gjithmonë përpishemi që themi, lërgoni nga rjedetës sociali e po. Ata që e përdorin për pun dhe përdorin për të paguar shkollimin mm -hmm. e të tërë. Nështë e dimë Edhe duke patur parasysh rinin shqiptare që shpesh herë ankohet që shpesh herë si ditë do ditën në protest ky djalë Them që ishte koste, do ishte në <laughs> Nuk do kishtë dhe mundësi ja. Mirë, jeshtë shumë mirë, falim derit Ne të gjithë dhe ju të gjuës Të rejtës komtarë i klab e fem Që i gjeni në këto momente me ne Do t'u lëm uh, me. me Gwen Stefani Dhe për pas i sida me lajme Cause I've been acting like sour Me fall on the floor Që fuck she can shut the refrigerator Maybe that's see <laughs> Në shoran këto momente në klubin e mëgjesit dhe jo vetëm në gjithë Shqiprin Në ndërkot duham që t'i themi mirë mëgjes të gjithë dhe ju Mirë mëgjes nga unë Flor Gini Mëgjes nga Suada Mirë mëgjes dhe nga Rudi Mirë mëgjes nga Altini Dhe mirë mëgjes dhe nga Endi Radio Taksilu Wow I cilin e raportohen gjithmon situatën në krye qytet Eldi Eldo, po ku jemë? S'po të punon fisha Alo, Eldi Eldi, unë bytët El dietia. O Flori. Hamë. Shumë mirë, shumë mirë Flori, i papari, i papari, e ndoshta, është më tez se disa çuçi. Faleminderit shumë. Do ta përshëndesësh një çik dhe Suelën me Rovën që kam këtu. Po, po. Suada, Sueli, Suela kush ishte? Suada. Suada, Suada, ma, Suada ve Rovën. Ve Rudi, Rudi. Gjithmonë aty janë dojen gjithmonë aty. Pa, pa, pa. Edhe edhe Arditin, edhe Arditin më përshëndet pak. Patjetër. Ëm an ku i vendosur sot? Aktualisht Floriun jam në bulevardin Dëshmorët e Kombit, po mm. udhtoj drejt Sheshit Universit në fëmijë të rrugës Sami Fraçi nga mm -hmm. presidenca, por devoj i djathtas. Për momentin drejt Sheshit Universit në gjithë zonën e Tiranës dhe për momentin është oh, e kalboshme. Asa mirë. Nuk ka pak probleme në faqen drejtorës 8-a 5, 5, 5, 5 minuta, por aktualisht për momentin qarkullon Sami Fraçi i lirshëm, rruga Sami Fraçi që fillon nga Sheshi Universit mm -hmm. deri te Kura, drejtorisë policisë nuk ka probleme, qarkullon lirshëm. Edhe rruga Sulejman Delvina, jeta mm -hmm. tjetër nga sheshqeria drejt stadiumit Dinamo ose drejtorisë së Universit, apo më ndryshin, nuk ka trafik qarkullon lirshëm. Në aksin Floreti jemi jemi në Qesën e Florit, ato dy të tjera janë të qarkulluara, por rruga e durës dhe rruga e Kavajës janë shumë të ngjeshme se të kem lëvizje pa probleme me trafik. Aktualisht qendër kombinat të dy krahas qarkullon lirshëm. Qendër presa Kamzës ose sheshiponja çeplementin janë të pazërat, sidoqoftë qaui Mike janë hyrë drejt sheshit siponya për hyrjen në rrugën e fundit të autostradës, por në vetë zona e lagražit edhe sheshi i Liljes ekullojn pozitivisht uh -huh. pa probleme. Në arsë kryesorë flosur vetëm rrugë Elbasanit nuk e kuptoi se ka probleme jashtëzakonisht me dhënat trafikun, poshtë të gjithë ditës, ja. por më kulminant është orari i tanishëm, lëvizja e shërbjes gjithmonë nga Sahuku drejt eh rrugët uaja ose dre fakultet ekonomik ka fluks të nduar trafiku pjesa tjetër sepse ndahet në dy pjesë segmenti problematik i rrugës së Verfanit sezon një pjesë tjetër të trafikut dalin nga masa amerikane tek mallastë një se u artistik deri tek unaza topaktën është vit 300 metra vijatore ka trafik të rënduar dhe problematik ka një ngjeshje që duke gjithmonë duke u ngjeshur krijohet val Nga brama, një numër i më mjetësh që nuk e kryuar të të trapikë. Gjivillimet u nëzë, për momentin, janë pozitive. Nuk e fëlluar me 2 km ka unë lindorë, mm -hmm. në bosko fa masë i a 10, e shumë e rëndishme, ka një numërë prezensë mjetësh bedëm, tran semafore dhe kruzimeve, që do të tohë që pjesë të të të tërë utonë, ishim jaktushën semafori për levizijën e mjetëve pra përgjës posuar të nuk më mjetës drejt UNAS-ës si më me drejt rrugës Vardyn. Edhe rruga Vardyn, për momentin e shëtë qërkullushme, duke përshirë edhe Bulevardin, Jandark dhe Kraun përëndimor të UNAS-ës që pilon nga ministrëja jashme dhe i të kura vazit që ando të kallojmë të qitë rekryzimet pa probleme me trafikon, prezenta nuk më më më dhe mjetëve që është për momentin nuk kryon të situatë të trafikon dhe k Ju janë dhe besoj sot të shoqëroheni, në fakt kemi gjatë gjithë javës, një analizë vogël, kemi pas probleme ditën mm -hmm. e hënë, pas grafikun të ndërruar e martë dhe e mërkurë, kaqën të pastra pa probleme, e njëja ka qenë kauti dje, yeah, ka qenë shumë probleme të trafikut, mm -hmm. sot kemi gjysëm gjysëm 50-50 raportin e trafikut, besoj do kemi, të them nga tak fundjavë anti ka një ka një flori, ka një një permisim ose një lëvizje ose një sistem tjetër sepse Në praktik fundjavën mjetet ushtojnë hmm. shumë në akset kryesore. Pra maksimumi ora 12 deri në orën 1 ka një sistem tjetër trafiku i rënduar gjithmonë në arterën kryesore. Ka ndjeshmërinë trafiku shesh i linjë gjithmonë pas orës 12. I themi këto gjëra për ta evituar. Është vërtet e vërte tërë. Kruzim i sintëtorit dhe ura vazo Çambog dhe von në orën 12, ndërsa orën 10 kanë situata me trafik të rënduar, të lidhur që von në hartë kryqëzore. Mund të marrë pjesë ndoshta brenda këtij orari mund të shfutoj. Është e vërtetë Eldo. Bukur. Eldi, targjini në këtë moment është fikse. Unë jam tani, sa po parkojmë pra në vëmqëndrimi tim taksi, shërbimi tim, jam në rrugën për latë regjebi. A tërë një buri për të reguar që ti e eldi klubit të mëngjesit nga Radio Taxi Lux. Bravo! Bravo! Ja, ja, ja. Puri e legjendare. Ky është Eldi Fantastiku nga Radio Taxi Lux. Faleminderit shumë Eld për gjithë raportimin thënë. Uh, ju edini që uh, Radio Taxi Lux ka një super ofertë brenda vijës së ver 300 deri në 400 lek për 3000 lek 4000, lek, 4000 lek të të vjetra. Ka çje thjeshtës. Ku i gjën këto tarifa? Po, por gjithashtu ka edhe alternativën tjetër për Tirana Rinas. Un shkoji lypt taksish, më duhet më 3000 lekë te Rogner. Ja, ja, tamam, pesë fiale nga treni pra, te Rogner i 5000. Prandaj vënohesh në një herë ti se je duke bër diellin po, pra, me taksistin. Po, më bësh ato që Mirë, kemi edhe variantin tjetër Tirana Rinas që është 1399 lekë të reja ose 13000 lekë 13990 lekë të vjetra siç i mësuar ti themi. Absolutisht, kështu që numri kontakti ti ja ku e keni 048 333 333. Është thjesht. Ës thua da e mban më? <gjate> 048 333 333. 333 <gjate> wow, e kupton sa e thjeshtë wow, që është, shumë e thjeshtë. E kupton sa e thjeshtë që është. Ndërkohë, Rudi, ku mund ta dërgojmë preferencën muzikore? mund ta dërgojmë në 069 20 70 222 22, ose edhe mm -hmm. në Facebook kemi postuar një status aty dhe mund të shkruani kërkesën tuaj muzikore çfarë do këngë që dëshironi Altini do t'ju aplojë dëshirën si për shemb që, rasti i visitit zazz davinou depache che vendra che vendra io scrivo mi camino sin pensar sin pensar Dende akavara Dans mes joies, dans mes peines Dans mes joies, dans mes joies, dans mes larmes Je laisse aller mes sentiments Au mieux on écrit son chemin Comme on se soigne Pour aimer indifféremment Sur les sables mouvants D'un passé qui s'effondre Je me racrame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 Day. And now we get back to Flori and the crew On The Morning Club On Club FM Albanian National Radio Mirë bra Ndërko uh -huh. uh, Ora është 8 e 8 mbëdhjet <coughs> Por është momenti kuisit të fjallorthit mm, Super Kuisit i fjallorthit i cili vijem bashkë me një tërmeta këtut të e këna Kështu <laughs> me është gjithmonë kuisit i fjallorthit Sa e rehafti e Gjithmonë nuk e dia do të të shkoj ndërmend kjo fjalë. Ti je një tërmet. S'keni për ta gjetur do të vajzom. Uçkarg kompliment ti. Më Grop e ngushtë si hing. Në një vend pak malor. Grop e ngushtë si hing në një vend pak, pak malor. Pak malor, pak malor hmm. apo fushor? Fushor, fushor o malor. <laughs> Pak më lart. Pak më lart kujdes pra. <laughs> Ose në një vend si Korça, që ka edhe fushë edhe mal. Mmm. S'më shkon mendja fare. Mmm. Çfarë <clears throat> mund të jetë kjo vallë? Gryk! Vjen mesazh i parë. <laughs> ja, nuk është ai. Jo, nuk është gryk. <laughs> Grop pra në formë hinke, ëh? Mm mhm. Nuk është hing. <laughs> ja. Bëj shaka. <laughs> në fakt Sot përveç biletave Sineplex mm -hmm. Do të kemi edhe një dhurat tjetër shumë interesante mm -hmm. Po, shë do t'i bashkën gjithë të të fitua si Pra pa. do të fitoj dy biletave në Sineplex Dhe një liber të vogël Jo, do me dhe në kërë është marshala Por është për fmijet për të vejgjelit mm -hmm. është tre ujshit e vejgjel është shtpja botuese Pegi E cilë asiel këtë liber mm -hmm. E cilë është për këthyre nga Romeo Çolaku Dhe ilustrime nga Helen Ox oksen është i jashtëzakonshëm. Romeo Çollaku, po. Në fakt është, kjo është një prallë e lashtë që i uh, i referohet prallës së tre derkucëve, por është e sill ndryshe kësaj herë dhe pak a shumë vjen me një ide që uh, për të treguar fëmive që muret jo gjithmon shërbejn për të nëmbrojtur, por ka ku fi që duhet të ka përcen dhe e keqa ndo njëherë mund të shëndrohet në të mirë. Paka shumë kjo është fabula apo libri me një fjallë dhe është një libër shumë komik dhe ikënqëm, këshu që për këdo që ka familje që ka fëmit vejgjel, në që ofse do të fitojnë sot mund të kendë bashkan gjitur edhe këtë libër të bukur për të ju adhuruar fëmij ndërkohë që më fitojnë edhe dy bileta sineplex. Absolutisht, me që jemi tek fjalori gjuhës shqipe, është shumë e rëndësishme që fëmijët mundet të përpiqen të lexojnë sa më shumë. Ai mm. më fillojnë që në moshë të vogël. Absolutisht, dashuria për librin fillon që në moshë të vogël dhe kjo detyr i takon prindërve për t'i bërë fëmijët që të jenë sa më afër librit edhe mm -hmm. letrave. Në fakt po lexoja më përpara. Kërshim gjatë kohës mishëve tanë Dhe më bërë përstupje sepse ka shumë ilustrime Kështu mm -hmm. që përvese do të marjen Përindri do të jalezojnë fëmive Ata do të shkojnë edhe shumë figura Êshtë një librë në fakt që do të knajt gjithë familje mm -hmm. Edhe si pas normalisht edhe analizave që bëhen Nja është apo opinioneve dhe mendimeve Ne e dimë për herë që Sjellë Pegi Cel libra shumë të mirë. Absolutisht. Por kur kur vjen më serioze në Shqip. Kur vjen puna tek fëmijët sigurisht i duhet që ti japësh libra më të mirë për mm -hmm. të lezuar. Libra të cilat të ken sa më pak gabime. Kur vjen puna te përkthimi, kur mm -hmm. vjen puna tek drejtshkrimi. Është shumë e rëndësishme. Mbanim kur ishim vegjël që bënim gjithmonë diktim. Pa, ti më ka qenë një nga një nga detyrat provimet, provimet tamam mm -hmm. provimet më të vështira, sepse ti duhet të, të dëgjojë mësuesen dhe ta shkruaj ashtu siç duhet. Mm -hmm. Megjithatë nga Junior Bookshelf për shembull është shkruar libri më zbavitës i vitit, mm -hmm. një libër krejtësisht i veçantë me ilustrime, që do të kënaqë të gjithë familjen, siç po thoshte Suada. Ë uh, Kirkus Reviews ka shkruar fëmijët do të shkrijën gazit qysh në fillim. Mhm. Mm Super. Duke mm -hmm. u dhën mesazhe edhe nëpërmjet në zbavitës, por gjithashtu për këtë libër ka shkruar dhe The Times, i cili ka thënë çdo faqe është plot me nota komike. A, super. Kështu që pse jo? Ndoshta në fundjavë, detyrë përpara se të niseni për një udhtim, fmijës librin edhe për ta lexuar, apo ndoshta edhe ndonjë daj ndonjë teze ndonjë fall. Ha, në fakt ajo më ndjoja edhe që mund ta ngrimim edhe si pyetja është se cili ka qen libr i parë që Ju kanë ledhuar prindrit E mba një më ndo se që ju kanë dhuruar Jo libri që keni mm. ledhuar juve vet uh, Që më kanë dhuruar shkolar, po. Unë jo, e kam shumë të bështirë Ka qënë uh, i vogë Dëmë dhe, dhe më kam shumë shumë e vogët mm -hmm. Ka qënë gjysë maj gjeli E kam si tani fotografi në mend. Douet kem që ndiku të 5 vjeçe, sigurisht librat na ato, ko nuk kishin me ngjyra siç kanë fatit i Kecon. Ti ken sot fëmijët, mm -hmm. ishte kështu si libër, si faqe gazeta, më mm -hmm. ka dhuruar Daja, sepse Daja im ka qenë mësuesë gjuhë letërsie mm -hmm. dhe kur, kur sa herë që shikonte libra për fëmijët vegjël, ishte i etur që të të mi sillte. Ne mm -hmm. mbajmë si tani Gjysma Gjeli, shumë i bukur, ma ka lexuar mamën pastaj. Un për shembull mbajmë mend që libri i par libri i par që ëh uh, edhe mua më kujtohet prandaj them që më kanë bër dhurat mirfilli jo mm -hmm. jo prindrit po mbaj mend që më ka bër klasa ka qenë se natkoh kur ose pak të paktën kur ne ishim të vegjël mblidhej gjithë klasa mblidhnin nga 200 lek 300 lek buishin po, po bash për të bërë një dhurat ditën e ditëlindjes kam patur zemrën nga Edmond De Amici ëh mm -hmm, atë e okay. kam lëzuar një mosh pak më të madhe oni bukur është e kam më shëgjë bukur është gjëjë këndshëm Është um, një libër që duhet me patjetër të lexohet nga nga, nga fëmijët, është shumë i vërtetë. Me patjetër. E kuptoj, e kuptoj. Është një kurthon për atë The Must. Është. Okej. Okay. Më patjetër duhet të lexuar. Dua që më kujtove, dua ta rilexoj. E kam harruar pa. Të jap, të jap ke dëshirë që gjithmonë të rikthesh atë ma librin. Maft fëmijën në kopertinë, ato çuni gjithu si bufç buf që kanë. Që kanë, po. Muamë kujtuar librin që kam pasur shumë çëf kur kam qenë vogël, nga librat e parë që kam lexuar, nuk po them që duhet të ketë qenë detyrimisht i pari, sepse ndoshta mund gabojmë. Por li, nga librat e parë që un kam lexuar dhe kam e kam ëndrruar shumë, ka qen librri i xhungullës. Libri i xhungullës tregon për këtë djalin e vogël që shkon në xhungull, rritet në xhungull, më saktë, ne e kemi parë edhe në film tashmë vizatimor, të, të të njohur, Mowgli. të bukur, po patjetër. Por libri i xhungullës ka qen një botim i vjetër natkoh dhe ishte and edhe me ilustrime të kujtofra. Ka qen një super libër dhe un imagjinoja kaq shumë atë libr dhe e rilexoja gjithkohë. Ka qen një libër tjetër Tapeti i art nduhet Qilimi i art dhe Feniksi mm -hmm. dhe Feniksi Qilimi dhe Feniksi i art diçka e till dhe ka qen kanë qenë historitë e një diale dhe një vajze me një qilim fluturues dhe një Feniks dhe një zog Feniks të art që u plotsonte dëshirat Dhe kishtë e një lojë imaginatet të shmendur në vëndet që uhum. vizitoni në këta E kam ende libri në shtëpia dhe këta Unë për shumë baj mënd dhe dhe një tjeler Apo libri Apo autostop? Por nuk e dip se e kam si kujtez pak si më të vonë Jo më të vonë, po uh, baj mënd që i matë më, më ka kërkuar me patitër që të ledzoj të rëgimet e moqme shqiptare Ua, që farë libri A i ka qenë gjithashtu një libri hmm. fantastikë Ja, Turushkuteli. Turushkuteli është është një perlë, Mujo dhe Historitë e Mujo dhe Alilit, vetëm ti mua më kanë shoqëruar për vite të tëra. Shumë të bukura, shumë shumë të bukura. Por sigurisht që s'kan munguar për shembull edhe aventurat e Tom Sawyerit, Huckleberry Finn, Huckleberry Finn, çfarë librash që janë të? Libra shumë të bukur. Unë ndoshta i kam edhe kam kaluar sepse im vëllezëri motra ime ishin më të mdhësë se unë, ata i merrnin librat për shembull dhe gjithmonë kur Vidën tjetër un duhet përpijeshja që që t'i lëzoja edhe kaq janë janë për një mosh pak më të mm -hmm. uh, pak më të rritur mm -hmm. uh, Tom Sawyeri dhe Huckleberry Finn mm -hmm. kanë një humor fin tamam si nga uh, humori i Mark Twain let themin mm -hmm. por më duket se po hyn kënga e radhës si është kërkesë muzikore. Po na shoqëron Adele tani dhe Hello. Nga Visi send me oh. oh. Gjitë 2015-të sikseu a del shumë fuqishëm edhe me këtë këngë ajo ka fituar vetë 3 gremis aso kohë, kështu që ka thyer edhe chartet dhe po lezoja që ka qenë një nga singllat më të shitur të të gjitha kohërave. Hello. Ishte shumë i fuqishëm. Ishte ajo që në fakt thyr rekordin e klikimeve në YouTube për 24 orë, megjithëse tani është Ariana Grande, po gjithsesi e. Për atë kohë ishte Adele. Absolutisht. Do të thotë, ishte një preferencë, duhet ta them që ishte një preferencë Adit, edhe ishte edhe një përshëndetje për shorten e tij Ariolen Ah, ju ju përshëndesim edhe ne. Sa e bukur. Ju përshëndesim përshën dhe ne. A e di kur dëgjoj këtë këngën Hello, në fillim më ka pasur ndjesë sigurisht malli. E ke parasysh tamam se ç'është, po, si, po, si, qështë, po. si që duhet ta jap këtë ndjesi kjo këngë. Mirpo mbasi pash videon që kishte bër Helen <laughs> the Generous në lidhje <laughs> me Adele kur e ftoi mm -hmm. në mision dhe bëri videon Hello dhe ndërkohë Adele qendonte Hello dhe diltë Helen me me me, me një telefon dhe ja bënte Hello, je, yeah, këtu jam, nuk më dëgjon, ëh. Poi, tani dan, më vjen vetëm për të qejë. Sure. Në no, ta komike, po në faktu është një balat që është shkruar nga veta delë mm. Dhe është një balat pianoje që realisht është, është prekse Po, pa tjetër, pa tjetër, shumë e bukur Po me që jemi edhe tek kënktarët Në faktë një nga kënktarët tanë të mirë shqiptar Ermal Meta, duke të do të visërrisht po, për të vizituar shqipërin edhe është gjë e mirë sepse kras 23 koncerteve që ka bërë kohët e fundit në disa nga skenat më të mira në 19 qytete italiane Ermal Metat do të rikthehet sërish më 4 mars, këtë e ka bërë të ditur vet Erjon Veliaj dhe do të vi mm -hmm. në 4 mars për të performuar për publikun shqiptar. Ja me siguri që duhet këtë shumë fansa këtu që pas Sanremos ka plot që duhet atë muzikën e Ermalit edhe që e preferojnë. Kështu që të gjithë në 4 mars në shë mund ta ndjekin uh, sërish uh, bukurinë e muzikës të tim. Megjithatë mua dom duaj uh, të ti jap pak fituesin e Ylli Manjanit sepse Ylli Manjani ka qenë emri fitues se kishim parë, e kuptova. E kuptova dhe, dhe kush e ka fituar Lisa. Bravo Lisa. Em përshëndesim shumë Lisën. Urimë Lisa. Edhe Lisa në fakt e ka gjetur përpara se të kishim shkruar, të kishim thënë edhe ne që është <laughs> Ndi, person mat. me y Uhum. Dhe është gjithashtu Ka patrë shumë persona në fakt që e kanë gjithur Për por, por, para se kishim dhe në Për mm. Lisa ka që në para Kjeftuar dy bileta për në Cineplex Dy bileta për në Cineplex Lisa të shkosh me patirë Shkosh për shumë dhe Escape Room Nëse të përqejmë pa këto filmat thriller Mos kime rakë Nuk është, është por, ishte sh shumë i frikshëm Nuk por, ishte i frikshëm E me gjitha të ka një Pot, të Ka një variacion të të larmishëm filmash po, që mund të ndjekësh, kështu mm -hmm. që nëse nuk do një film horror, mund të shkosh sigurisht për një thriller pak më të lehtë, siç mund të jetë The Mule apo, nuk e di, plot filma të tjerë që renditen në, në Cineplex dhe të japin mundësinë që të zgjedhësh atë që pëlqen. Goti mm Flori -hmm. ka hapur një quiz fjalor. Quizin e fjalorit. Na i rikuito dhe një herë të lutem. Quizi i fjalorit. Fjala këtë radh. Ësht. Domethënë nuk Shpjegimi është se fjala nuk thuhet. Grop si hing por grop e ngushtë. Të jo <gri> so, e the. Pa si hing. Mhm. Në një vend malor. Ua. Wow. Okej. Okay. E gjeni doste cila është? Mund edhe mund ta them një fjalë po Pasuaj. Jo, po sigurt ta gjej përgjigjen e saj. Pasuaj. Si rrpir. Rrpir. Po, rrpir. Mund të ishte, por s'është. Okej. Po se rrpira s'ka grop, por unë po më po përpiqem të mendoj ç'është një fjalë tjetër që mund të kthehet si gropa në formë hinke që është në një relief malor apo jo. Edhe jo e thell për moment. Dhe jo e thell. <tër> ua çfarë. Prandaj sa të, të, të, të rrosh do të mos do të mësosh. <tër> Sigurisht që nuk mund të jetë një pellg apo jo <tër> Flori. <tër> jo, po ne prandaj përveç të dy biletave për në sinë Plex, japim edhe titullin e doktorit. Ëh. Për ata që gjejnë kuptimin e doktorit. Doktor i shkencave të gjushipë, por edhe një libër. 3 uçit e veç. Patjetër. Një libër nga botimet Pegi, një superlibër për fëmijë që duhet të lexuar me patjetër. And now, we will start with another song. We will give you the call to call us at 06-927-222, the number of the phone. We will win all of these. We will finish the quiz and we will tell you how to sing. Keep the bass. <laughs> enerjike të mm -hmm. Jambo Jovi, që për hir të së vërtetës ka shumë shumë hite dhe besoj se ka edhe shumë shumë fansa, fansa. edhe sot kësa vite. Tamësisht që të sjellesh. Meqenëse ishim te rocku, unë dua të flas pak për një rocker shumë të dashur shqiptar, siç është Elton Deda, mm. i cili duket se do të vinë në një bashkëpunim me grupin Red Folk. Edhe ky një wow. një Red Folk nuk besoj që kanë vënë rock, <laughs> siç e <që> është Rudi. U <laughs> <Më> shkri <laughs> Folk nuk kanë bër rock, nuk mund të qenë rocker. Folk rock do ta jam rocker prapë gjithsesi. Po ju kaish shumë i fort, prandaj nga. Nuk është hard rock. Është hard rock, okay. Pra po bashkohet folk rocku me hard rockun. Po bashkohet folk rocku me hard hard rockun, ka qenë vetë Elton Deda i cili thot një projekt i ri po merr frym të shohim se si do të shkojë tot, por ka vetëm një fjalë sukses. Merit Folk për muzikën e gjeneratës coming soon. Pra për të gjithë ata që Kanë qënë fansat këtyre tre artistëve Saimir, Braho, Sartin Goci dhe Elton Dedes Vien një lejmi mirë Do të bashkojnë forca dhe do të stjede një projekt të ri muzikon Asa mirë Që për njërë të së vërtetës i mungon në muzikës shqiptare Po, po Po, bestoj se një piesë e njerëzishë Se të rinë po, zakonisht ata. të Dëgjojnë gjëra pak më moderne këtu ditët e sotme. Po, po e vërtet. Janë më të përqendruar pak tek hip hopi, e mm -hmm. R&B, këto gjërat këtu edhe. Rroku gjithmon ka një publik shumë të kufizuar në fakt, për fat të keq. Më saktë është bëri i kufizuar se kufizuar. ka patur dha i dritën vetë, do të pa thotë. Patjetër, patjetër. E ka patur dhe më vjen keq sepse ka plot grupe të mira në ditët e sotme që vazhdojnë të bëjnë rock të mirë, duhen vetëm të kërkohet dhe gjetur por me paket, po mm. ka është shumë i profilizuar si si žanër në fakt. Hip hopi dhe R&B ja kam nden që është kështu so... në gjithë botën tani më. Është si muzika e, e këtyre viteve të fundit, po e madje. Kë ka kaluar ka pak edhe tek ato dance elektronik, kështu që po. edhe hip hopi dhe R&B-ja. <coughs> po. <laughs> Ashtu është në fakt. Real din. <laughs> A e di çfarë po lexoja ndërkohë? Një lajm shumë i mirë vjen për njerëzit po fla, po them njerëzit që duan pijen, po pijë dashësit ata që kanë qefë të dalin fundjavë ndoshta apo edhe ndonjë ditë javë dhe të pinë një gotë ose një gotë më tepër. Mirë, po për shembull kur duhet të zgjohesh nesër me më për punë, ti gjithmonë mendon, "Hey, nuk mund të pij dot shumë se do zgjohem nesër dhe mos hangover." Do të jem e, e, e po përpiqem të kujtoj fjalën në gjuhën shqipe të Kosovës, mm -hmm. i mahmur. I mahmur ata e thon për hangover, sepse unë nuk e ja jot një fjalë në shqipe. Po i morr <laughs> <laughs> Pop, eh, po jo, po nuk, jo i mund pse nuk është ngjyrë i mahkur. Po po, Didi. Eh, dhe uh, ka qenë fjala që faktikisht dikush nga Kosova më tha që këtë fjalë e përdorin ne kur duam të themi që jam zgjuar hangover, se i mm -hmm. thash, ne nuk kemi një fjalë në shqip për fjalën hangover. Kështu që një fjalë një, një lajm i mirë vjen për të gjithë ata që e kanë frik hangoverin pra op, apo kanë mm -hmm. frikë të zgjohen të mahmur një dit në basi kanë pyr sepse me pa, sa duket së shpeti do t'hidhet në treg një suplement herbal apo prej bimësh bimor që, të, që do t'quhet party smart party smart të dilin në party pra në mënyrë më të menqësh dhe pikët brava Altin, je, kjo është idea të një t'i shkon aty e merkë të medicinën suplementin bimor e pikët edhe delj Edhe çfarë bën këto suplemente? Ëh, çbën. Këta mbron atë, ta mbron mëlçin, edhe e ndalon alkolin që të të japi hangover-in të ditën më pas. Që ti mund të pish, kupton sa të duash. Po. Mirpo për mua kjo nuk është zgjidhje, ëh. <laughs> për mua kjo është ëh, uh, kjo është po shmangje e problemit. Po ti dhe nuk un para. Pi. Nuk para pi, po është e vërtet, por kam paspirt dikur një çik më shumë dhe un di një një kur akoma më të mirë, pa u dashur të blesh Një tabletë uh, herbales i Party Smart. Hmm. Ma ka thën dikush që pinte dhe vai nuk kishte asnjë hangover. Jo vaj ulliri. Hajde, jepni, jepni shpejt. Kështu është kjo pra. Çfar, çfar, do të thën, çfar duhet të pish përpara se të fillosh të pish alkool që të nesërën të mos kesh hangover. Ah, dhe kjo është e vërtetuar e kanë bërë vet. Dhe ndof. Mirë, kjo mund të ishte, ishte një quick apa. Jo më jo, s'është quick, s'është për ne. Për ne. Çfar duhet të pijesh? Chumë. Sipas teje. Chumë. Pa. Po ja çumtish. Mështi... Më thanj pra vezë gjallë. Vezë gjallë thot Altini. Vezë gjallë. Af. Më ndo. Që mos tiesh hangover, ëh? Po. Mm. Atëherë, që mos tiesh hangover, duhet. Duhet diçka që mjafton të pish 1 deri në 2 gota nga A, kjo dhe... gjë. 1 deri në 2 gota. Ujë me ujë nga ato që piru ti pra, <laughs> me limon apo pa. Jo, thanj edhe që mund ta pish që është lëng. lëng. Po pra po, e kuptova, kuptova. Ja për shembull. Lëng lulesh trydhëje. Jo. Kam një bërë Që do lulleshtry dhe o burrë Nga që të kdo që ta të i sërin që gjerit Po hajdo rrët po them për shumë uj me, me Limon Jo me limon Po them uj me sod Po ta shumë pra uj me Dimon me sod ja. <laughs> ja. E dhe me limon dhe me sod E dhe ti të dyja mm. uh. E po mirë ja un po them uj vetë me limon Ok, është lëng në fakt dhe e kisha fjalën për lëngun lëngu domate. wow. lëngu domate, wow. oh, si e domates. Domate juice. Lëng domate, ashtu shkojmë mendë e parë. Është i pa par. Tani lëngu i domates njerëz në, në radh të parë është një lëng shumë me shumë vlera të mira për trupin dhe gjonse mm -hmm. e gjeni që ta pini. Unë nuk e di nëse kanë në, ka në marketet ona këtu lëng domate. E më duhet të gatajme nga... si atë pi dy gota nga ato dhe pastaj ja pesë gota të tjera kështu nga brapa me Pi dy gota lëng domateje, mund të e dhësh dhe pa grip, unë e nda pa grip lëng domate ambolais dhe ai ai të të, të krijon një stres brenda stomakut këtë gjë ma ka thën dikush që që pinte edhe Un e provova një një natë, e kam provuar dikur në Londër, Ado, piva si me sa të boll tavolinës. <laughs> bravo. Okej. Okay. I mund të di gjit gjithë gjit për tokë. <laughs> I bura të gjithë përpara kur i thon. Kupton edhe u ktheva në shtëpi dhe të nesërën u zgjova shumë okay dhe Qi piva dy gota lëng domate përpara se të filloja maratonën e alkoolit, po thheni. Oh, Okej. Okay. Mm. Kështu që jua këshilloj të gjithve atyre që kanë qejf një gotë më tepër alkool dhe që nuk duan të kenë vetëm mangover, vetëm pas. Mund të sfidoj sesoj dash një shehin ti. Ua, wow, absolutisht, absolutisht. Jam, uh, uroj që ti duke në dy gjuar, se ndoshta mund të marri një këshil, këshil të më kërë me këtë rast. Absolutisht. Për kjo është të ndoshta edhe për gjitha taj që um, e kanë pak shefa lëkollir, Po pra këtë thash, një god më tepër që kanë qenë f një god më tepër se njerëzit e zakonshëm. Jo absolutisht jo e këshillueshme për fëmijët, kështu që Sigurisht, as pak e këshilluesh për fëmijët. As pak e këshilluesh për fëmijët dhe jo ta bëni këtë gjën rutinë, kuptoj? Donjëherë kur dini. Sigurisht. Kur del për sheh një fundjavë. Ka një fundjavë, faleminderit. Megjithatë, un dua të kujtoj ku i sin e fjalorthis. Ha njëherë. Shumë mirënjohës për fituar çmimin doktor Skendër Sashes të gjuhës shqipe, se kanë nga ata që bëjnë edhe kritika, ndihen sigurisht mm -hmm. janë Si të ishin, doktor okay. Ose nëse je një i til pa, Atër gjeje Gjeje të vjallën Gjeje të vjallën Duhet atish për mëndësh fjallër Në mm. një herë mm. Jevin Êshtë Gro pëngusht Si hink Në një vënd malor Pak malor mm. Hahahaha <laughs> Eh, mua më duket shumë e vështirë. Dy bileta për Cineplex e kemi nisur si dhurat. Një libër që vjen nga shtëpia botuese Pegi, mm -hmm. dhe është tre ujë që e vëgjën, pra është një libër për voglushët, me siguri është titulli ne Doktorit Oh, Doktor Ishkencave, të Ishkencave që nuk mund të mungojë. Sigurisht, absolutisht, absolutisht. Kjo është mbi të gjitha. Ndërkohë, mm. ne duam të përshëndesim fort edhe Kozeta Kurdin. Po, një kodegje shumë të dashër Që e duham shumë E përqafojmë shumë kësë të ta kurëtë mm -hmm. Po na dë gjonë Po na dë gjonë Do të kalojmë të një të këmishë uh, të anë <hisa> Wow, që kanë mbritur <hisa> me <t> titanikun <hisa> yes. Bravo Nga një bodhë imaginarë Sa <hisa> i pensë oke Non sia stato inutile stare insieme a te Ok, te ne vai Decisione discutibile, ma sì, lo so lo sai Almeno resta qui per questa sera Ma no che non ci provo, stai sicura me thom products më nës të normal ses he Philip julis ser unis më sëren Labor Më për të plein si ji që ka akor Ð nëtë Këri Për Ð nhë kër më të qësë, më qër më ddya...? È al posto mio, quindi tu troverai qualcun altro uguale a no, non credo io. Ma questa volta abbassi gli occhi e dici Noi resteremo sempre buoni amici. Ma quali buoni amici maledetti. Io un amico lo perdono. Mëndra të të të amë Puë sembrarti anche banale Më e' un istinto nëturale E c'ë në una... vai cerchi una scusa se vuoi andare vai tanto di me non ti devi preoccupare me la saprò cavare stasera scriverò una canzone per soffocare dentro saré troppo alle parole parlerò di quel sorriso di che ha già deciso quel sorriso che una volta mi ha aperto il paradiso e c'è una cosa... oje premte dhe të premteve ju edini nuk mungojnë as preferenca të muzikore. Kështu që ishim uh, La mia storia fra le dita, Gianluca Grignani. A do çfar preferencash ë? Preferenca të bukura. Kemi dëgjues, nuk kemi shaka. <hihaha> Patjetër që janë preferenca të bukura? Absolutisht, absolutisht. Janë mbsur uh, dëgjuesit tan me kë listën tonë edhe uh. me preferencat e e Altinit gjithashtu. Kështu <gibri> që na dërgoni preferencën tuaj 069 2070 222 është numri i telefonit. Ju e dini, por sigurisht edhe nëse doni të përshëndesni dikë, pa ndonjë dedikim. Do një dedikim. Po, special. Do ta lexoj suada dedikimin për vëtet? ju. Vërtet? Dedikimet do mi lën mua, se un jam çiksh në natyrë më romantike. Wow. <laughs> Megjithatë, ne kemi të hapur kuicin e fjalorthit. Po ju rikujtoj edhe një herë, dhe pas pak do të vi censura. Mm. Por, ku ishi fjalorfit? Mm. Se kemi edhe disa alternativa dhe do ndalem te alternativat. Grop e ngushtë si hing në një vend malor. Grop e ngushtë si hing në një vend malor, në një vend malik. Çë bën? Po ia vjen ndim. Ç'ndim të jap mua? Nuk e di ky ky përshkrimi Gryk Mali për shemb. Gropa është uh, krateri. Ëm. Um, mm. Hurdh, thotë dikush tjetër. Oh. Vullkan. Ëm. Mm -hmm. Kanion. Ëm. Mm Ëm, -hmm. kanion, fush grop. Ëm. Gërxhë. Ëm. Gërxhë. Po. Dhe nuk është asnjëra nga këto apo jo flori. Ja, nuk është. Wow. <laughs> Hon thot dikush tjetër. Pa. Edhe hon, pa. Crater, vjen tjetër. Hull. Hull. Pa. Hulli. Nuk e kisha dëgjuar këtë fjalë. Prandaj ke titull ti, doktor Skëntash. Mhm. <laughs> Groper. Groper. Pa. Wow, çfarë jalesh. Po po rast njëra e saktë deri tani. Vulkan thot një tjetër. <laughs> jo. Ja. Është gropet e se. I përshëndesim të gjitha. Ju themi mirë mëngjes. Dikush tjetër ka dhënë alternativën e qumshë të Rudi, por jo, ishte salca e domates. <laughs> <laughs> salcë të domates. Jo salcë domates. domates, lëngu i domates. Lëngu i domates. Te <laughs> salca e domates është pastat. Lëng <laughs> domate. Po, lëngu i domates. <laughs> Lëng domate. Ne do shkruajmë një preferencë tjetër tani, çfarë kemi? Karla Bruni Ua, wow, Karla Bruni A, ah, qëfar këmë shkanë zjerës Dhe kjo ka bërë dhe një album të tjetër të fundit që e ka promovuar Shumë sensuale Edhe kjo këngë në fakt dhe nga albumi sa i fundit Po Karla ka siltë sa këngë shumë të bukra për na Ne jullon të ashtë jo një njërën për të tura në klubin e mëgjesit Words are very, unnecessary They can only do hard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 a necessary they can only do harm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 the necessary they can only do AC AC Thunderstruck AC/DC AC/DC Thunderstruck Faleminderit uh, kujt do që e kërkoi këtë këngë që ishte <laughs> <laughs> ishte një super super këngë që na duhet tamam për të marrë energjinë e mëjetës kështu tani ishte të nga 031 që duam ta përshëndesim nuk na nuk na e ka shkruar emrin okay. por uh, Thunder AC/DC është absolutisht Edhe preferuar Shumë, shumë, shumë Edhe një nga këngët më të Më të luaj tura Që prej viteve 90-djet Kër u hapë rruga e roku të këtu në Shqipëri mm -hmm. Edhe kam betur kështu Si ikonë, si, ikon, si, si referenëse si, Me gjithëse unë kam shumë qefë dhe tjenti Edhe shumë të tjera Mirë, ndërko Kujëci uh, fjallorthit është gjetur Më në fond është gjetur Më në fond Masë ma. shumë sugjerime dhe mm -hmm. Ha pra Na ilumino Por... Përgjigja e saktë është vorbtin. Vorbtin. Vorbtin, okay. Vorbtin. Dhe e njihnim si fjalë por nuk na erdhi për shembull, nuk na kusht e jetë? Vorbtin është vorbtin, vorbtina apo vorbtinat mm -hmm. në shumës. Grop e ngushësimi në një vend malor, gropore. Super. Po, ëh um, kush e ka fituar? Si i kishte emrin? Dy janë personat. Mhm. Mm Por unë do t'ju përësiu Se cilët me ndoni që ka që një pari Pse e ka ndryguar në të një të një të një të një të një kohë për gjithë në pra? Jo A, Jo, aty e afer okay. Por dy e ka në gjetur mm -hmm. Që konkurojnë për mm -hmm. doktor Shkencash të gjusë Shqipe po. Albanolog mm -hmm. Për librin Tre ujqit e vegjel Si dhe për dy biljeta në Sineplex Nga Evjenos Trivizas mm -hmm. Dhe dy biljeta për në Sineplex Pa tjetër në që të u Êshtë Ermali dhe Nadia. Unë them se e ka gjetur Nadia. Dua të mendoj që vajzat janë Nadia thot Suada. Unë të shkoj për Ermalin atëherë. <laughs> ti shkon për Ermalin? Altin ti shkon? Un shkoj për Rubinin. <laughs> për Rubinin, normalin, që është shoku Ermali. Ermalit natyrisht. <laughs> Ermali. Në fakt për gjirin e saktë ka thënë Nadia e para. Fuqia, fuqia femrore. Nadia është fituesja, fituesja e kuisit të fjalorit, ka fituar doktorë shkencash Ibrahim Jusufi mm -hmm. dhe librin 3 Ujqi dhe Vegjel. Nadia ti mund ta lezosh vetëm patjetër, por mund t'ia ja bësh edhe dikujt dhurat që është një moshë e vogël. Nipim bese. Po. Ose mund të jetë edhe mami. Po, mund të jetë edhe mami. Po do të jetë një mami me emër shumë të bukur, Nadia. Absolutisht. Nadia, Nadia me 089 është shpallur fituesja e kuizit të Fjalorfit. Edhe kjo është gjë e mirë. Absolutisht, e mirë. absolutisht. Tani, ë uh, Altini ka censurën për ta vendosur. Gati, dhe kemi një kontra kontroll të plot në Spitalin Amerikan për këtë. Wow. Kujdes. Gati. I gjithë vendi është pushtuar nga xhunga tropikale. Një xhungël tropikale. <laughs> <laughs> Kamu duk sikur bllokua një fjali e tërë. <laughs> Duhet një fjalë apo fjali alti, më thë që ta ndajmë. Fjalë pra. Okej. Okay. Fjalë por çinjia són si një fjali. <laughs> I gjithë vendi është pushtuar nga xhunga tropikale. Një xhungël tropikale brënda. Tropikale. Një xhungël tropikale brënda. Bërënda të shkaj e tjetër Altin kam një përstipej që kjo është e thjeshtë Më ndu e se po Vërtetë? Mm. Wow Njëta, të shumë Dhe njëherë të lutëm? Por më sep një alternativa Asi ja. oh. I gjithë vendi është pështuar nga gjungla tropikale Një gjunglë tropikale bërënda, mm. bërënda... Wow <laughs> Me qita të mundot të tajlën pak të Atatë të cire të janë dua mpirës Edhe to. sigurisht mm. Uh, janë duke u përgatitur për talon duhanin, duhanin Por edhe është kjo faze e pastrimit të mushkrive Që thonë që gjithë që është pak e vështirë mm -hmm. Deri sa të pastroshë totalisht Në fakt, një hullumtim ka të reguar që njerëzit arritur të cilët kanë ngrën 2 domate edhe më shumë se 3 mol në dit Kanë nga ndelsuar efektet negative në mushkri Në raport me ata të cilët kanë ngrën më pak artikuj të tjelë Dy domate dhe tre mollë. Dhe tre mollë në ditë. Shkencëtarët thonë që efektet e përmendura vlen vetëm nëse mollët dhe domatet hahen të freskëta. Hmm. Por, për nevojë të këtij studimi, holumtuesit u janë qasur të dhënave mbi ushqimin dhe funksionimin e mushkërive të më shumë se 650 personave të rritur në vitin 2006, që nga 2006. Ndërkaq testet e njëjta në të njëjtin grup të vullnetarëve i kanë përsëritur pas 10 vjetësh. Ua. Wow. Mhm. Mm dhe pjesëmarrësit nga Gjermania, Norvegjia dhe Britania e Madhe kanë plotësuar pyetësorët mbi ushqimin dhe është publikuar edhe spirometria, me të cilën matet kapaciteti i mushkrave. Natyrisht janë marrë parasysh edhe faktorë si çshplëqëria, gjatësia, që ka mm -hmm. rëndësi, gjinia, indeksi i masës trupore, mm -hmm. statusi socio-ekonomik, socio-ekonomik dhe aktivitetet fizike, pa tjetër që edhe këto... Edhe statusi socioekonomik interesante, tjetër, po. Dhe rezultatet kanë konstatuar që egziston lidhja mi disë ushqimit dhe punës së mushkrive, që është mjafte dukshme të ishtë duan gjintë. është zbuluar që të duan gjitë e dikushëm ushqimi i të cilve ishte i pasur me domate dhe me perime, po sa qërisht me molë, nata 10 vjet ka patur nga dalësimi të rënies së funksionimit të mushkërive. Mm -hmm. Kjo do të thotë që ushqimi i pasur me këtë artikull ndihmon ndihmon në, në, në, në përmirësimin mm -hmm. e dëmit të cilët ia ja ka bërë cigaria mushkërive. Interesant ky informacion. Nuk më kishte shkuar kurrë mendja. Mm -hmm. Domate dhe mollë. Pra. Qushtin pra, pra, pra, pra. e kisha dëgjuar. Domatia pra. Domatia të... që ka Edhe un tek qumësh, tek qumështi do ja të dilja në fakt, sepse kam dëgjuar prej vitesh nga njerëz që e pin duanin që gjithmonë po të pinë një ose dy gota qumësh në mëngjes, u pastron pak a shumë gjithë ato toksina të toksinat që sjell duani pirja. Mersa duket e paske. Mersa duket e paske E pas ka qejtë mira i nikur se me ato Damont. Po pra, ajo Damont ja pasqërr shtëtimi i jet vetona. Dasmra, edhe moll. Në sekondë unë hëngra një mollë apo smendova ataj a tre. <laughs> Tani Damontia gjithashtu apo domate në letrarshë. <laughs> uh, ai lëngu domates. Ai lëngu i domates. Ore domatia digjesh, kur digjesh të thon vendos pak domate vendos, po. aty mm -hmm. ose saj domate. Sa domate. Mhm. Mm Uh nuk ilach, e di. Pra <laughs> Ke probleme me zemrën? Ha një, ha një domate. domate, se ka formën e zemrës dhe thonë që perimi i që ka. Kjo domate paska qenë shpëtim, po unë sigurisht Zotit, <laughs> domaten e hasi moll, kështu që ka i kam të dyat. Pasin e tyre që han ashtu. Mua më pëlqen shumë. Edhe e kam mua. shumë çeaf. Nuk e di. Mua më pëlqen vetëm me djall. Nia ja, ja mua më pëlqen I është zakonisht shumë ku do t'a kemë Edhe mua më pëlqenë, gjithashtu një soja, kam pasur gjithmonë që evë domatën Vedëm se ka pak nivel aciditik Acidit të Dhe normalisht që duhet pasur pas, pa, pak kuides nga njerëzit Që do ka, nivellin? Kaj shumë Kaj shumë probleme me stomakun Rudi, po kaj shumë mm -hmm. gjera sa shëroka domatja Po prapo Po e se varet mund të mos jesh duha mpirës dhe ndërko të kesh probleme me stomakon, kështu që A nuk tin, duhet domate. Kër ne diskutojmë këtu ajo, zilja bichikletës <laughs> të nuk të gjajtë fare, kështu që më mirë mbaj atë... Hornin, hornin. Më mirë mbaj <laughs> Titanicun, <laughs> që vjenë her pasere. Mirë të një duhet të lergojmë, i se mi shtë të ndo të vinë, kështu që le digjojmë ato alternativa që ne japim klubin e mgjesit për ne e bërë ditën më të bukurë. Good night moon Good night moon dhe welcome sun Welcome sun Dolli dhe... më në fund Dolli djeli Dolli djeli Dolli mirë të thasht që do të kishim djeli Ishte një preferencë muzikore nga Alba të cilën e përshëndesim shumë falim të rritë që je duke në t'i gjuar Alba Kurën mm. ta ke shijuar dhe ti good night moon por gjithashtu si që e kemi shijuar edhe na Absolutisht ishte shumë e kënçme edhe madje edhe mirë për këtë ditën e sotme që nës Le po, bashme bashk me uh, Albën, uh, përshëndesim gjithashtu edhe Selven sepse të dyja bashkë kanë këngë. Të njëjtën këngë. Okej, pas kanë qenë sinkron vibe-at. Mm -hmm. Shumë këngë, shumë ide interesante për për muzikë, pra mm -hmm. për këtë ditë të premte. Bukur, bukur. bukur. Ndërkohë për censurën Altin thotë dikush trurin. Ja. Jo. Ja. Ripin no. Pff. Po çlidhë këngë këto me Tajem ka arritë me xhunglën. A dëgjon me xhunglën? Dhe njër apo? Brënda tempullit? Jo. Brënda një gadishulli? No. Një ishulli? Jo. <laughs> Direkt? Jo. Altin Tajem. I gjithë vendi është pushtuar nga xhunga tropikale. Një xhungull tropikale brënda Brënda. Mm, a... Wow. Na, në afullin e mendime këtë censura gjithmonë kështu ku mund të duket dhe ku mund të duket në form le të themi më habitore habitore se se kur aha uh ë -huh. uh, një xhungle brenda brenda cilit vend Po pra një xhungle brenda një vendi brenda një vendit E mira do ishte mos të kapim ndima Jo pa, brenda një vendi po kjo është shumë e vështirë Ja, kjo ishte ndima <laughs> Altini tha që nuk është shumë e vështirë Faktikisht Wow, të rëndima <laughs> Vrënda mureve, thoti ku shtjetër Jo Wow <laughs> Jo, ti nuk e gjetë Mirë, leti, lëm pak uh, Gjuhës i tanë të mendojnë 0, 6, 9, 20, 7, 10 7, 10, 10, 10, 10 Se unë themë gjithmon 204 herë, nuk e kuptoj Pse ndorësa nga i që themë shpesh uh -huh. uh, Mosaroni të shkroni dhe emrin tuaj Sepse në të ku ndër nuk do të shpallën i do të fituës edhe mm -hmm. është një kontrol i plot nga spitali amerikanë këtë herë për censurët për shumë që nuk ja vlen të ahumbasësh duhet një koshigjen për higjienën e sakt. Megjithatë, unë do të ndalesha pak tek Armando Duka, mm -hmm. i cili është shqiptari i parë që është zgjedhur në Komitetin Ekzekutiv të UEFA-s, organi më i lartë drejtues i qeverisë europiane të futbollit. Wow, Duka sërkur. ka fituar një mandat katërvjeçar si kundër dhe pjesë tjetër e ekzekutivit të Unionit. Po kur thua Komiteti Ekzekutiv, më duket sikur <laughs> Komiteti Ekzekutiv. Po <laughs> për i dikurshëm. I dikurshëm. Ë, uh, madje madje Balkan Web shkon edhe më tej siç e kemi gjithmonë ne shqiptaret që vdesim të dim pak për rrogën ati mm -hmm. dhe shkon me te. Sa tej, do të jetë rroga? Rroga e tij do të jetë mbi 640.000 euro gjatë katër viteve në komitetin ekzekutiv wow. ose thon ndryshe, një pagë prej 160.000 eurosh në sezon. O, më duha. Ka ndonjë komish? Ose si thot populli, leku shkon ke leku. Ati mm -hmm. shkon. <laughs> <laughs> Mirë e ka thënë. Po kush e gjeti këtë shprehje më, kaçtë goditë? Populli. Populli ta jo. ndër shekuj. Po populli. Në... Po si ka mundsi? Si Vërtetuar kjo, me ndoj uh, Pse por. leku shkonë të no, e kleku? Pse e thonë këtë gjë? Ajo, jo Sepse ja del një personar si, si duka <laughs> Dhe bëhet duk <gaj> Gjithi jetë një sukses shumë në biznes <laughs> Edhe si do mos në sport <laughs> Bravo, me mbi jemë një duka, ta mamë po, Dhe bëhet dhe pjesë e komitetit Të uefas, që parë i parë Që më merë këtë post Një duartë rokitja Me gjitha të patjetër është një duartë rokitja Dhe kjo është një lajmi mirë sepse kjo do të thotë uh, akoma dhe më shumë lek uh, për dukën. Rëndësia, ja, rëndësia, rëndësi besoj edhe për edhe për vendin tonë. Është për vendin tonë, po. Uh, ne po luftojmë në të gjitha format që emri i Shqipërisë të ngjitet lart dhe më lart. Po, vitet e fundit edhe në futboll më së shumti, po, uh, edhe pse duhet në sport, duet, në sport, edhe pse duhet të thënë që uh, arritja në kampionatin europian, domethënë kur shqiptarët arritën që të kualifikoheshin ishte një lloj arritje për futbollin tonë. Po, ton. patjetër, patjetër. Absolutisht. Ë, uh, unë ndërkohë po mendoja pak për muajin shkurt, në të cilin kemi hyrë, edhe ka kaluar java e parë sigurisht, por ka plot ka plot njerëz që lindin në këtë muaj, patjetër. Mm -hmm. Janë u jorë kërësisht Po janë u jorë dhe janë peshqë kërësisht mm -hmm. Dhe ne njojnë faktikisht onë dhe suj kemi njerës të dashur da Shë avrë, kanë lindur në, në afrë datave të shkurtit të para Por qëfar karakteristika shkanë këto njerësi që lindin në shkurt ama? A? Ok, e, bebe që lindin zakonisht në muaj në shkurt, shkurt Apo njerësi që lindin në muaj në shkurt Rriten për të qenë njerëz kreatif, bëhet e ditur dhe aventurier. Profesioni që do i përshtatet më së miri do të ishte çdo gjë që lidhej me artin. Mhm. Mm hmm. Këta njerëz nuk mund ti mbyllësh dot në një zyrë, pasi e kanë të pamundur të përqendrohen apo të kryejnë ndonjë punë. I përkasin shenjave Ujor dhe Peshk, siç tham, karakteristikat e të cilëve janë te të ngjashme, shumë të ngjashme. Destinacioni ideal i të lindurve në muajin shkurt, deri më datën 18 shkurt, në shenjën e Ujorit është Japonia. Uh. Përvoja në këtë vend duket se i përmbush ata. Ndërkohë që peshqit që kalon më tej duan një vend më të ngrohtë me ushqim të mirë dhe njerëz miqësor. Ëh, mm -hmm. lulia e njerëzve të lindur në muajin shkurt është manushaqe dhe trëndafilli. Wow, <laughs> <wow, laughs> Sa bukur. Muguo to, manushaqe dhe trëndafill. <laughs> Mund të ketë dhe një çift që e kanë emrin manushaqe më tepër. Mos e çudit, nuk është çudë. Sipas studimeve, nëse i keni lindur në muajin e dytë Të vitit, pra në shkurt, keni më shumë gjasa për të bërë njërës të famëshëm. Êshtë imaginata juaj dhe nivelli i lartë i kreativitetit, pra e njërësve që lindin në shkurt, që i dalon këta nga të tjerët. Gurë i tyre është ametistë mm -hmm. dhe ka një njërë vjollë se karakteristike. Ky gurë emetonë energi pozitive që lidet me pashen, që ndruesh mërin dhe kurajon. Janë njërës që vuajnë më pak nga problemet që prekin shëndetin me ndorë, që është gjë e mirë, por priren të vuajnë nga problemet me gjumin, bëhet e ditur, të lindurit e shkurtit. Nuk e di, unë përve të kamritur në korik, po vuajnë ka pa gjumësia. Edhe flenë pak ta. Në shmua i shkurtit. Ja, përështë e ka. Thonë zakonishë, peshjit janë një shejnë shumë e butë, shumë romantik, nësa u jorët janë pak lunatik. Uh, ujorët ndahen në dy grupe, mesadi unë njoh dy ujorë që i kam dy shoqe të afërta dhe janë të dyja shumë të ndryshme dhe kanë lindur njëra në gjysmën e parë uh, të muajit dhe tjetra në gjysmën e dytë të muajit. Dhe ujorët ndahen pak a shumë në dy karaktere, ëh, mm -hmm. ndërsa peshqit për peshqit un kam një mikesh që është peshk dhe peshqit janë gojja, gojja të fortë, por nuk e japi, nuk e tregojnë. Ama në momentin që ti i prek, peshqit ata nxjerin dhëmb, nuk i kanë kan, por i nxjerin. Nuk i kanë por i nxjerin, e kupton? Atëherë dua ti më dhënë unë pesh. Peshku, peshku shkrihet me çdo me çdo gjë dhe me çdojerin në ambientin përrethës, për, për shtatë të shum. Mm -hmm. Por, por i, i quajnë ndonjëherë edhe pak si ta them unë interesa xhing, nuk e di. Tani un jam Luan për shembull dhe mua më quajnë egoistin. Shenjat e zjarrit. Shigjet Luan dhe kush është tjetër? Dedash. Dedashi. Nuk ka rëndsi, un nuk jam në territor por tim kur vjen puna tek <gibli> shenjat tek shenjat e horoskopit astrologjia ke dy zona meri këtu prandaj po tamam dy zona meri megjithatë do të kalojmë te kënga tjetër kënga e radhës në 9:30 e shorë vazhdoni qendroni me ne deri në orën 10 do të jemi së bashku më pas do të vazhdoi programacionin në radian kombëtar klabe fem me orgesën po por shihoni këngën e radhës O okay, kjo e premtja Ajë shumë nga ka shihuar Playlista e sotme Shumë Edhe shum, farinërëm të gjithë e ju Që nga geni dërguar Preferenca të uaj a muzikore mm. Po Kanë shumë fantastike të gjitha Shumë, shumë E premtja është gjithëmon Befasuese Nga që Ne nuk e dim se qëfar nga pret Nga kërkesat e dëgjuësve tanë Edhe gjithëmon bëhet një playlist fantastike Shiko altin Po Tani Nëhena kanë arë shumë preferenca mm. Ti të regova mm -hmm. Por V njëra që nuk ka shumë që na ka mbrritur un dua që ta lexoj edhe ta vendosin besë shumë shpejt. Lexojuti dhe e vendosim direkt. Dua të përshëndes Bashkëshortën tim e thotë që e dua shumë. Oh. Wow. Dhe ju në studio sigurisht, edhe Nena Dashka, jo sa Bashkëshorti apo na, na do. do. Kjo është rëndësishme. Me një këngë nga Scorpionsat, oh. World of Change. Wow. Kjo jep wow. Pas pak, ëh, pas pak po. Direkt... Më pëlqeu se ka përshëndetur Bashkëshortën. Shum bukur. Edhe mua. Rallë bëjnë ata që janë të martuar. <laughs> Ku <diti more? laughs> <laughs> si si e dit timore? Rallë. Si tan do dalin vlonjatet kanë një shfryehet të ndalim si njerëz apo do dalin me gratë? Bravo. <laughs> Shumë qe ja, ta drejt Flori. Mm. Ah, <laughs> <laughs> ndërkohë, ndërkohë nuk perfundojnë gjithmonë dalin me gratë. Për censurën ato. Për censurën nuk kemi ende asnjë përgjigje. Ka pafund rrugë, ka pafund pa mesazhe për censurën po. Një përgjigje të saktë ende. Brenda qytetit, jo, brenda jo, Pelëgut, jo. një xhungle jo. brenda në Shkretëtir, jo. brenda qytetit, brenda fshatit, brenda Kometës. Po si mund të jesh brenda fshatit? Okej. Brenda një tjetër xhungle. Shkretëtirës rezervatis. Sa bujë. Brenda grykës. Jo. Po vendos atë prapim. Jo. Brenda mureve. Wow. Sa alternativa ka? Ës paska qenë kaqë thjesht Altin, jo. Megjithat atë përpara. A duksi është thjesht për, për, pare... për jo pra. Para se Brenda Vorbtinës shkruan dikush? Jo, nga kuiz i fjalorit, kuizetora tjeti... është frymëzuar. Vorbtina. <laughs> A have një kuiz tjetër se më shqikoj që censura do të jetë? Jo, mëzoata, po mëse hapi. Gojja e gjas. Patjetër pa një kuiz për bileta të tjera sepse kjo është për kontrollin në Spitalin Amerikan. Sipas i studimi, ëh, mm -hmm. një çift. Oh, Zot. E bën këtë gjë. Wow. Të pakëtën 4 orë në muaj wow. Si <laughs> pas një studimi uh -huh. Një qift të Cfartu dashuruarish uh -huh. E bën këtë gjithë Pa tjetër shë janë të dashuruar Po, mund tjetë dhe burë grua pa. Të pakëtën 4 orë në muaj 4 orë në muaj, wow, orë në muaj. Të pakëtën Të pakëtën wow, Po më shumë Ja. Së, ja. Ja. Tbot, tbot fial. Çfarë kemi ndërkohë? 069 2070 222 është numri i një telefonit. Kjo ishte baza e prokuitsur. <laughs> <laughs> Popuza, për të rrathës po ishte skorpion, sigurisht skorpion do të fillojë më vonë. 4 orë ky çifti. Topazën i bën në muaj, kta. një herë në muaj e bën këtë gjën. Se çfarë është ajo? Çfarë hmm. bën ti për shemb? Ai i bëjnë në Altin. Me bashkëshorëtën të ndër të paktën Të paktën 4 orë, në, orë në, muaj. në muaj Si ga matur më të në drejtën orët po. Ledzojnë <laughs> Së bashku Dalim së bashku për ba. okay, dalim. Po 4 orë, orë në muaj nuk dilë këti 4 orë në muaj seriosisht e ke <laughs> Apo nga që e ke E, e ke gjithë ditën aty edhe Në dalin për dit pra, po ideja dalesh që dalesh të Së shko është diko pra, të, dy. të dalesh që është tiranë Për ta. vizit, ah, thash të për vizit Të si më ka të rojnë mua e kjo një këtë dalin jë është tiranë ju O ti duesh divorcuar o, më rëzotri <laughs> oh. <laughs> Ase bëshaka se është një bashkëshor t'i dal Dhe një kolegë shumë i mirë wow, ase, wow, E thashmë wow, wow. në fund wow. <laughs> Nuk ta je për rogën e lëtini Për të të të të të të të të të të të të t Unë gjithë njeri, unë gjithë ma A, qëfar mesajë është ku me tim këllota <laughs> Rudi Ti, qëfar dë bëje me bashkëshoritin të në të kateror Të pak të në kateror në muaj, muaj. Kateror në muaj Unë e kam një debos Mendo, Rudi <laughs> Moderoj e mendimi që kërë Këtë kam gjitha në toaletë, unë për shumë bërë Jo, jo, jo, jo. Pra dhe një herë çfarë do të thoshte? Do gatuoja do gatuoja bashkë me të. O sa e bukur. E bukur, do ka 4, 4 orë në muaj. Oh. Po sepse zakonisht 4 orë zakonisht, në muaj gatuani od... ju, po qinge... jo, jo. ti ç'do shndar edhe ti? <laughs> Un do të ndar absolutisht, e pranoj, po <laughs> jo. Po ti duhet të hapësh ke restorant më vetë? <laughs> po zakonisht qëllon që gatuan ti për shembull për të bërë shefin partnerit, po pa. dhe Gatësha. e merr ti tani gatimin, që ai të thojë pastaj, o oh, sa më mirë e ke bërë zemër. Pastaj kur kur je bash me të njëjtën tjetër gatuan mm -hmm. ai për ty tani i bie që kur të gatuajni bashk rregull mm -hmm. 3 me pak x kështu që on po e quaj 4 orë në botë realisht rregull 3 ranit. gjeni sa herë gatuan Rudi <laughs> një herë u <laughs> një herë x, x. <laughs> sa herë rudi edhe del rudi mbi atë <laughs> e barabart me x mbi <laughs> Un mund të konfirmoj. Un mund të konfirmoj që ai gatuan më shumë orë se unë. Okej, okay. okay. kjo është e rëndësishme. Pra, okay. Qëndroka, do të thonë i bjen raporti, bije ai si për a, viz, postejë, më si për teje. Ai si për meje. Po. Si tash. Un për shembull, un për shembull do do thoja dush, dush së bashku. Ua, wow, wow, 4 orë në muaj. 4 orë në muaj. 4 orë në muaj dush po ti që me për të ndarë. <laughs> Ore ju shihni të gjithë për të ndarë. Ne jemi vetëm njëherë ç'a bëni më. Ka qyrën pasimi që ne. Tani bëni ne që jemi vetë. Ka qyrën. 4 orë në Më e t'i gjo Bashk, bashk po dhe M'dyshe në dush Po, po pra, pra po, da, dushesht, bashk e kutora M'dyshe është M'da përsh më shpesh Dishër të Ta ritual po, po a tha minimumi Nuk është Po mi praktisht Minimumis po, si, dhe është dhe unë Më persekutuat ju <laughs> <laughs> Tha më të paktën Ta nise E tali Mund tjetë edhe djetë orë Mund tjetë 4 orë pasaj A bashkë me përse saj Sa u lakën i usë Po nga përri Po nga përni habi Po nga 25 minut Apo nga Edhe unë edhe unë Po jo kur jam dy vetat Në tualetës ashtu Po pra tërë të qko një orë qërek Ose 25 dush dhe Banjë së bashku në një vanë Po banjë ku shë e fshinë pasaj Ku shë e fjithu i Po ajtikim Bën 5 orë Për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të like brown other Bugur, the Cardinals. Sa king e ka qen kjo këngëtarja, edhe ka pasur ato dimples, ato vrimat në fytyrë, është shumë e lezetshme. <laughs> për shembull, për kuisin që kemi hapur se uh, të paktën 4 orë mm -hmm. në, muaj. në muaj. Një çift e bën me patjetër këtë gjën? Mm Ëh. -hmm. Kemë një fitues, mos më thuaj. Akoma. Okej. Okay. T'na futo momentin. Jo, e kemi, komentina. e kemi një fitues, kam përtypjen Suada, shushir, por kemi sa... vetëm një problem, s'ka fton si emrin. U, uh, shumë gabi jam sepse ne kemi ripërsëritur, e kemi thën disa herë që duhet ta shkruani patjetër emrin tuaj sepse nuk bëheni fitues. Sepse Suade ju di. <laughs> Me po, megjithatë po i hedhim disa <laughs> alternativa. Puthja. Ja. Ja, 4 ja. orë në muaj puthje? Dashuria. Si që për të ndar? Jo. Ja. Nuk është. Flasin në telefon? Jo, jo, jo, ja. Mmm, ja, ja, ja, ja. e burgjo flasin në telefon. Bëjnë masazh? Njëri thjetrit Jo. Ja. Wow. Tremendje tjetër. Po e di që mund të kishit qenë një alternativë shumë e mirë kjo, bëjmë masaž 4 orë në muaj saq mund të bësh. Po. Ah, sa mirë. <laughs> Unë për shkakun do deportoja shumë. Ai. Do deportoj të bëjë masaž? <laughs> po. Të mo bënin, jo. A të, a po, të korr për censurën. Hm. <laughs> mm. Një xhungle tropikale brenda resortit. Jo. Ja. Jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Brenda në det? Jo. Ne <laughs> vetëm jo. Atëher bëj edhe një herë play censurën. I gjithë vendi është pushtuar nga xhunga tropikale. Një xhungël tropikale Brenda Uau. Wow. Mm -mm. Okej, censur, besoj se do të mbetet deri të mëngën. Dhe ne ende do të kemi një kontrol të plot të këspitali Amerikan për të dhënë përfituesin Keni gjithë fundjavën për të menduar njërës që të gjeni të censurën E, e gjeni, gjeni fiksuar njërën E gjetën jo të censurën ah, okay. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Jo të censurën, jo Gjetën kujtin e shërit uh, Pra por, të paktën 4, 4 lorë në muaj uh -huh. uh, Qiftet bëjnë shërë apo debatë me njëri tjene Debatajnë njër, debatajn. Ajoj Dhe fitu e si është Bernardi! Bravo, bravo, bravo, Bernard. bravo, bravo. Bernard! Në duar të kjitje për Bernardi. Bernardi ta fituar 2 bileta për në Cineplex? 2 bileta për në Cineplex. Absolutisht. Mm. Siç duket, Bernardi bënë po thuaj se 4 orë shermet të dashurë në... Minimoni, gjitho muaj për. <laughs> o Bernardi ta thuaj në qikë. Si që marrdhëniet me me Sherrin, për sa <laughs> kohë gjendje? Megjithatë minimumi, minimumi 4 orë. U uh, kurse un kam një pyetje tjetër, kush pajtohet i parë kur ziheni? Mm. Kush e ul hundën i parë mm, në çif? Le so. t'ju jap Bernardin me siguri. Unë kam gjetur një zgjidhje për shemb, uh, debatojmë kshu në vesh. Anë si vesh u ulët. U tip dëbërrës është de pazaj. Po. Kjo është Flori. Ajo është Flori dhe Liveshi. Florigjini vetëm ti që nuk di të debatosh në vesh. Ne jemi. Ne nzirim. Atë jepësh. Është me ne ashtu ai me zot lart i mall. A ke qenë të drejshë? Është në shoqëri me zot lart. Në shoqëri me zot lart. Mëltim të ndikoja Se kur podcastmonim ty Të gjbën minimum i 4 orë Së folje farë Po, së folje për po, qatë temun 4 orë Kjo ishte absurde <laughs> <laughs> Altim, ti bën, ti me ndonjë Arritë të bësh 4 orë shërë Më shumë se 4 orë <laughs> Në muaj E më bëndë do të rritmin për 4 orë reshtë Jo, së bëjmë dhe ne Dëmë të në Në në si Flori e kanë në vesh, ne shkruajm letra. <gjër <gjër <ljetra> ju shkani poezi. Sher poetik. Wow, wow. <gjër> Ta vjem, s'i di ti atë poezi. Wow, wow, Altin. Ej, Lira. Po ju bëkeni. Nuk do më quhen sher, më s'do bërtisje. Sher, sher con foot Pa pa pa <laughs> ala konfuciu <laughs> në fakt në fakt meqenëse jemi dhe në minutat e fundit e uh, klubit të mëngjesit sot dua të rikujtoj edhe një herë që sot në orën 7 shtat mund të shkoni të gjithë të ndiqë një skriptu me nsonus si pjese prall nga mezeu mm. në teatrin Metropol. Po. Altini do tjetë aty me një super shfaqe që ka përgatitur në mund t'i merin e dhe Altini një autograf. Apo <laughs> <Pa tjere. Absolutist. laughs> të pini një kafe me të pas. <laughs> ja, pas, për kafe nuk ka ko. Apo s'ka ko. Se po, duhet duhe të përgatitur një përgatitur një përshfaqe në radhës. Okay. Jo, po, i kanë betur edhe tre ore gjusë për këtë muaj. <laughs> për dushar. Po, pë paga shumë. <laughs> ja vendosëm në agjendën se po se nga që është akoma data, është akoma data 8. 8, po. Edhe normalisht deri në fund të muajit, muaji është i shkurt. Shqy, duhet të konsumosh. Minutaj. Duhet të konsumosh ato katror. Po po duhet, duhet <gjubi> patjetër. Ti ta çifti pastaj. Ço, të bësh ti pjesë sondazhit se në të fundër dhe... instatishe... <gjubi> në insat ishte. Në të fundër do ndahesh. Në të fundër altin <gjubi> po nuk ka më normën. Po po. Ti si do të qesh, po nuk, nuk qesh. Ti <gjubi> <quesh. gjubi> je burkoti. Nuk e normal mor burr në çose, nuk del. Ti qofte. O, po rri është burr minimumi 4 orë i duhet sherr. Ti vinit të, si thonë, ti vinit të ushtarët urdhërojnë. Brenda, brenda qirit shkruan dikush për censurë. Jo, jo, do të ngjitet për hapana. Instojnë, instojnë dëgjuesit tan për ta gjetur me njërin. Brenda qytetit. No. Jo, jo, jo. Brenda dushit? Jo. Jo. Brënda ishullit ishulli është jo! dhënë disa herë si alternativë, <laughs> kështu që <isha. laughs> ai ai bazi një herë mëosh. E po me qitrojn. sa duket o e kap që 4 orë duhet i bëj jingle Altini të muaj <laughs> ose ka ose ka Por oktar, jemi shumë pritur që mbyllim këtë tepëte shtu me me në shumë të qeshura dhe energji. E vërtetë. Besoj ti edhe ti edhe për ju sepse është fundjavë dhe A, do të shflodheni. Duhet, duhet, duhet, duhet me patientë. Të shflodhen njerzit po un un gjithmonë gjithmonë synoj të këshilloj njerëzit provoni diçka tjetër gjithmonë çdo fundjavë për mendimin so e jetës. Diçka që nuk e keni bër. Damote, lëng damote shpërash. Dini pini po dy lëng damote për pas. Ja <laughs> te <Lep> krip. <laughs> po, me tacrip dhe piper. Sepse për gjithë iu që nuk e dinit, lëngut damatës ju bën mirë për uh... edhe për mëlçin, por uh, edhe që mos te dhehen. Tani, pa. tani edhe një gjë të fundit, ky djalë që ma ka treguar dikur këtë këshillën, e di se edhe si edhe që e donte pijen shumë, e di si e zgjidi këtë mohabet. Si e zgjidi? Katë orë pi u lëng domates për... la pijen. Jo, ai pinte Vladimiri që është me lëngë domatë e dhe alkohol. Ah, Pinte dy Vladimirri, Vladimir, kok është koktejli shumë i njohur, Vladimirri, që bëhet wow. me lëngë domatë e dhe me një shot vodka ose alkohol pjetër, uhum. dhe pas taj vazhdojnëte me alkohol shqeto. Po, jo, Mirudi, që janë këto alternativa? Që janë këto alternativa? Njerës, kur të dilni, pini, pra. pini lëngë të shtrydhur, sepsa jo është përduhamin. A i shë përduhamin. Bravo. Thash Hamoll ajo ishte per duhanin se i morëm te gjith ne rast sot. Mirora shkoi 9:58 ne duhet largohemi. Faleminderit ce që keni qendruar me ne me klubin e mugejesit. Faleminderit nga Un Flori, nga Un Rudi. Ne sot edhe Nickelback qe po mblini ja, te qendoi. Suada gjithashtu dhe Nickelback tani. Pa, dhe ne do t ju lem me Orkestra Zaimin pas pak. Ka vetem nje pergjigje. Po, perpyetje pse jeni kaq te qeshur dhe me energie pozitive qe ne mugejse dhe ajo esh nje dhe vetme klubi i mugejesit. It's going to wind up there Every playboy funny with a bleach blonde hair And we'll part out in the private rooms With the latest dictionary of today's zoo zoo They'll get you anything with that evil smile Everybody's got a drug dealer on speed dial Well, hey, hey, I want to be a rock star I'm going to sing those songs that I want